dhe u hapën në njësa diskutime edhe dhe dhezit për po dhe më kishen të shirë dhe më që të, të hapëshë kësi qështet diskutohëshem argumentet fetare për këta rësion në pashtar rësyshmi që sot flasë për këtë qështje në duke o përpjeku që të sierojmë argumentet fetare në lidim e të qështje që gjukimi ka në islam lënje namazit ku flasim për namazit kemi për qëllim lënje namazit pës vakteve donë ne pësë vaktime. Kësaj herë para e dyta, fjala lënje do të do të mirë kuptohet. Sepse në gjuhën shqipe fjala lënje kuptohet domthon mbasi ke kryer një pastaj e lë. Kurse në gjuhën arabë fjala lënje ka një kuptim më të gjerë, domthon pordesat i nuk e kryen, e fillo, nuk e fillo, kjo është lënje në gjuhën arabë. Edhe ndosht që shpesh përkthehen fjalët, por nuk gjin fien më më para afër se kjo. Por shumë përfillsoni ka thonë mentale ka sala kush e len namazin nuk e si përkthe në gjuhë shqipe ndryshe edhe pse në gjuhë shqipe këtu mund kuptohet për kësaj fjalë në urë që lënie këtu bëhet qartë për një person që e ka filluar pasaj e lejë jo gjurë në gjuhën arabë fjala tharake që ne përkthejmë lënie ka kuptimin domethënë mos më fal namazin kështu që kjo duhet pas parasysh ndezër të nderuar procesion namazit ka voll shumë dietar edhe kanë shkruar libra të cilat tregojnë rëndësinë e madhe që ka namazin islam Unë nuk do ke mundësi që të sjerojt gjithë dhe gjë në lidhë me qështje në namaz e rëndësin e ti o mi afton që Allah sërën ta e tala ka përmëndur namazin mbi në qindë herë në Koran mbi të të dhjetë herë ka përmëndur të bashkanjitë me zekatin wa akimut salata wa atu zeka kryeni namazin dhe jepni zekatin mbi të të dhjetë herë gjithashtu profekti sallallahu sallam ka të reguar në hadithet sakta që namazin shtylla e dy të islamit që treguar që Islami ndërton me pesë shtylla, shtyllën e parë është Shahdethi, shtyllën e dytë është namazi. Dhe namazi është bërë detyrë në Mi'raj. Ku profeti sallallahu alaihi wasallam është ngjitur tek Allahu subhanahu teala dhe është vetëm detyrë që është që, që është obliguar në këtë vend të lartë dhe kjo tregon vlerën e veçantë që ka namazi kundrejt domethënë adhurimeve të tjera. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka shprehur në disa hadithe Një gjukim të veçantë për lënsin në mazit dhe sinin se ka shprehur për qështit të tjera Pre këture hadithëve është hadithi isaktë që Profetës R.S. ka thënë L'ahdë dhe ledhi bejnë në u bejnë u mussala fëmën tëra keha fakadë kefar Thotë lidhja jonë me ta ose besa jonë me ta është në mazit dhe kushë leja të i ka muhuar, ka bërë kufrë Këshudu në hadithë Gjithë është tu A hadithi tjetër që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, "Bainar rajuli o bainash shirki wal kufri, os al kufru -kufr, wash shirku tarku as-salah." Nemit personit edhe kufrit dhe shirkut është lënia e namazit. Do të u nisun këto argument, argumente dhe ngargumente të tjera që ndodhin Kur'an, kanë rënë dakord të gjithë sahabët. Që lënia e namazit konsiderohet islam kufër. Lënia e namazit do të konsiderohet islam kufër, por këtë kanë rënë dakord të gjithë sahabët. Edhe pse më mbarë diëtarët Në brezin e tretë kanë rënë në dy mendime ose kanë kanë kontradiktë, a quhet mosbesimtar ai që e lën namazin apo jo. Ja. Por në kohën e sahabëve, kjo çështje ka qenë çështje pa diskutueshmëri midis tyre. Ka thash argument domthonë më përto të shumta, dy për argumente për mendim të haditheve, një për argumente të tjera gjithashtu është fjala që ka thënë Allahu subhanehu teala në Kur'an, "Yumayukshifun saqi wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un." Khashja të në abësarë, hum të rëhëkun dhilla, u kadekanu i daun e në sujudi, hum salimun. Thëtë Allah i më dhruar të ti kur të zbulot para kamba, dothiren ata për dhruar të ti kur të zbulot para kamba, dothiren për të bërë sejshdhe, por nuk kanë mundësi që dë bëjnë sejshdhe. Fetyre dhe tyre janë të poshtruara, i kam buluar në më dhruar poshtrimi, janë të nështruara, fetyre dhe tyre i kam buluar poshtrimi, thotë në nërkoh dhe më thënishën të shëndosh e me gjithëtë nuk i bërësesh dhe Allah prej tje jeti kanë guptuar djetarët që a i personi ciri nuk i ka bërësesh dhe Allah në dunja a i nuk ka mundësit i bërësesh dhe Allah ditën kur besimtarët atakojnë Allah dhe dhe a i që nuk ka mundësit i bërësesh dhe Allah të ditë a i nuk është për besimtarëve dhe kjo gjithë sjarohet e hadithi e të cilën ka sanksuar domethënë dietaret në mbytyrë të Sheh Xhel Alvani, që dini gjykimi do të thrasin të thirrës do thot të thotë shkoj të shkojnë çdo umat tek ajo që ka udhëruar. Dhe dhenisen xifutët dhe krishterët dhe i dhujtarët çdo kusht ajo që ka udhëruar. Krishterët do shkojnë tek shejtani i Isalah. Xifutët tek shejtani i Uzairit. Të tërët me radhë. Dhe do ngjelen vetëm besimtarët. Patjëllu vi Allahu mbasi ndodë ndodha që ndodh, pastaj ju urdhon Allahu për të bërë selse. E do bim besimtar në selse. Kush e bën selse, ata që bënë selse në dynjë. Kjo tregon që ata që nuk bënë selse në dynjë, Allahut, ata nuk hyn fare ndër grupin e njerëzve të cilët do të bëjnë selse Allahu Ma dinjifikimin. Madje, aty nuk do keni mundësi të bëjnë selse dhe ata të cilët i kanë bërë selse Allahu në dynjë, por nuk e kanë bërë me sinqeritet, por Allahu po pra e kanë bërë për dy fytyrësi. Kështu që Një vetëmi që atatë të cilët si kam bërë seshë dhe shumë fare, por edhe atatë të cilët kam bërë seshë, por se kam bërë përhirë të lotë, ata, dhe më thënë, nuk janë ndërë në njëzit dhe i bërë seshë dhe lotë dhe një gjykimit. Dhe më thënë, atatë të cilët dhe veqohen, kush janë atë që kam bërë seshë dhe lotë dhe një një. Edhe shumë, shumë argumentët tjera argumenti më i qartë, ja, më vonë dietarët është ixhmaui sahabëve për të lëgjë. Dhe ixhmaui sahabëve është transmetuar nga disa persona që nda përmend tani ixhmaun, për ne ka marrë ka marrë dhe librat me vetë që shikoni që është me referenca. Ixhmaui i sahabëve edhe i dietarëve mbas tyre, domethënë në brezën e dytë, domethënë është transmetuar i qartë për të tyre është i pari. So Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, Jabiri domethënë është shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam, fotë e ka pyetur Muxhahid ibn al-Jebur, për tabiinëve i ka thënë Kush ka qen ndarja ndërmjet kufrit dhe imanit tek ju tek ju thot në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Kush ka qen një punë thotë që ishte ndarëse ndërmjet kufrit dhe imanit tek ju në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Kuptu pyetjen kështë pyetja e Xhabit e ti Muxahidit ibn Jabr. Dhe i thot Xhabi radhiyallahu anhu thot kjo punë është namazi. Ajo pun që ndanë të kufrin nga imani Dhe aje që do mënë kuptohet të u është Dhe të tek ju në kohën e profetit Sona Selen Dhe të tek ju dhe mënë të gjithë sahabët të Dhe mënë, nuk bodalinë në mënë, që jote disa ishte Disa nuk ishte Por të regon një fjallë e cilë a dhe mënë është I përfshind gjithë Ebu Hrera, këta të rasmëto në Ibnu Batta në libër mëtë të libane, e ka të rasmëtoor dhe ibn Muhammad ibn Nësër, el maruazin në libër mëtë të adhim qadrët sëla dhe lalekai, dhe e ka saktështuar shikhën albani këta zinjët të rasmëthimi në sahih të rëgjibë të rëgjibë të rëgjibë të rëgjibë. Kjo është përra dhuta nga Ebu Hrera, radhjë Allah, në hënë të rasmëtoatë.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 çdohet e burei thotë shokët e shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam që transmeton ndo një gjë një vetëm për vetësti për për të gjithë shokët gjith e, e, e profetit sallallahu alajhi wasallam që ata të gjithë e konsideronin lënien e namazit kufër gjithashtu lënë namaz dhe për çdo mos falën e namazit hasan al-basri hasan al-basri rahimuhullahu ka thonë më kanë treguar se shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam thoshin në ndërmjet robit edhe ndërmjet shirku dhe kufrit është lënia e namazit pa justifikim këto e transmeton gjithashtu Ibn Ubotta dhe Al-Laikai. 4. Domthonë, do të shikoni me vëmendje te 30 gjithashtu thotë, nuk kanë treguar thotë se shokët e profetit profetit ose nën të gjithë. Kur them shokët, domthonë që nuk nuk ndalën në disa për disave. 4-sh Abdullah ibn Shaqiq. Thotë Abdullah ibn Shaqiq thotë, nuk konsideronin shokët e profetit sallallahu alejhi dhe sellem lënë në ndonjë punë të mirë kufër përveç namazit. Kjo është edhe këto transmeton Imam Tirmidhiu, Ibn Abi Shaybah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 Këta e trasmeton Muhammed bin Nusër edhe ka saksuar gjithë shru shekhe në lëbani. Kjo është i gja i 50 person gjithë trasmeton që lene në mazësh kufrë në sinë nuk kondra dit, ja ka kondra ditë ose ka nënë dakorë të sahabët e mëra. I gja është i shak i mërra hawej. Shak i mërra hawej ka gjithë gjithë shumë nga se lefët. Allah i më shirovë të gjithë. Ka thënë imam uh, uh, Muhammed bin Nusër mërëzit, kam dëgjuar i shakun se ka thënë është transmetuar në formë të saktë nga profeti sallallahu alaihi dhe sellem se ai që lënë namazit është kafir, non mosbesimtar. Gjithashtu, ky ka i qenë mendimi i dijetarëve që në kohën e profetit sallallahu alaihi dhe sellem dhe edhe në ditët e sotme. Do të thonë domosdoshmë deri në, në ditët e sotme, domosdoshmë mendimi që lënsi namazit Me dashi, pa ju si fikim, dhejrë sa dalë koha është mos besimtarë. Kjo është fjallë i shakut, këte ka tërguar Muhammed ibn Nasar el Maruazit që të thashë në liber në vetë të adhim kadrës salahë. Ka dhe një më në regjebi, nëse kujtojnë të fëllim të mësimit të thashë, që djetarë në mbrapa kanë kan tërguar që janë dy mendime në të qështë, dhe kjo është e vërtetë. Që në për lënsi namazit, më mbrapa, ka njësorë dy mëndime. E dhe thot, thotim në reqepi, shumë për e djetarve të haditit janë të mëndimit që lënsi namazit konzëruar dhe mos besimtar. Ma djetot këtë gjë, ishaki bërrahoj e ka të reguar si i gjmaj për e tyre, në, i gjmaj të djetarve. Një vëtë në kash, por e ka konzëruar fjallën e atyre të cilët thonë. Nuk është mos besimtar A i len, aj, nuk është mos besimtar E që lë namazin, zekatin, e gjërimi dhe haqjin E ka konzderur E këtë fjalë në person, që të fjall, të të këtë fjalë, e këtë fjalë të mërgjive Njithashtu këtë gjë E ka tërguar Sufjan Ibn Ujene E më thënë këtu, Ibn Urejevi ka tërguar Që Ishaqë më rrahoj Ka tërguar që kështë gjë gjëma u jometit Ishaqë më rrahoj do ka treguar që ky ishi xhmau dhe e kanë konsideruar Isahu dhe Sufjenin minorine me ndiminë atyre që nuk e quajnë mosbesimtar, një person që as nuk falet, as nuk agjon, as nuk sepaka, as nuk bën halx. Po kush është atë mendimi? Ky mendimi i ti person mendim murxive. Murxjet janë një grup i humur, të cilët janë ekunda e haurizve. Haurizët janë ato cilët kanë qydu qafën çdo person, i cili bën gjunafe, kurse murxjet janë ata cilët nuk e nxjerrin njeri nga feja edhe sikur bëj kufër. Edhe sikur të bëj kufër në vepra, nuk e nxjerr nga feja sepse besimi për ta është diçka, domethënë, që bien kundërshtim me atë që kanë treguar selefët. Edhe kam vendosur si kufi, që thotë, thotë. Derrisa vazhdon fjalimi i Ibnul Xhebit, thonë, këtë ka përmendur në librin e Fethul Bari të Ibnul Xhebit, vullin një parë faqe 22. Në thot, në dhe thotë, do dhënë përpëris, derisa thotë, ata e kanë konsideruar fjalën atij që nuk e quajnë mosbesimtar, atë që lejë 4 shtyllët e islamit, fjallë të murgjive, të të kështu ka thënë gjithashtu dhe Sufjan ibn Ujene. Ky është jashti person që të trasmeton i ljëmao në selefëve që lënë si namazit konzërë mos besimtarë. 7. Muhammad ibn Nasar i Merozi, ka thënë, kemi të reguar në libën tonë argumentet e Kur'anit edhe të sunetit profetit sallam sallam për vlerin që ka namazit. Edhe shpëblimin e madhë që ka a i që e kryenë të Edhe dënimin e madhë që ka a i cile e në mëdhën e leja të Edhe dalimi që ka namazin nga të gjitha pun të tjerë në vlerë në vetë Në, në Më pas kemi të reguar lajmet që janë trasmetur nga profetit sënë Allahen Selim Të cila të regojnë që lënë si namazit është qafirë Mos besim të arë Më shdojmë fjallit tje Edhe e shi dal nga feja dhe do pastaj më pasot ë na është transmetuar prej sahabëve një gjë e tillë si kjo që treguam me profetin sallallahu alajhi wasallam dhe nuk ka ardhur prej tyre diçka që vihen në kundërshtim me këtë. Për këtë gjykim i tham. Ky është shtati Muhammed ibn Nasr al-Maruzi, i tetë është Ibn Taymija. Ibn Taymija ka treguar argument në Kur'anin dhe Sunetit ë Edhe ka thënë pasaj, ky është i gjma për e sahabëve Edhe ka tërgur argument në Koranë në Suneti që në nënse në namazin qafir Pasajnë ka thënë, ky është i gjma për e sahabëve I ka thënë pasaj tërgoni me temija Ka thënë umeri, atërë kër i thënë Në mëjë pojqipodite për namaz, thënë po Nuk ka, ka pjesë në islam a i që i le namazin Thënë nuk ka pjesë në islam a i që i le namazin Thënë me temija Kjo histori përmendet është saktë. Gjithashtu në traditën ka thënë nuk ka islam për atë që nuk falet. Kjo është element i imez. Domthonë tregon Ibn Timiej rreth parë që ky i xhma'a për sahabëve, pastaj tregon edhe fjalën e Omerit për të llojëje. Gjithashtu këtë gjë ka treguar edhe Ibnul Qayyim. Ky është personi nënë që që thot, Qaim, dërsa, i nanë që tregon i xhma'aun e sahabëve që nëse namazi konzohet mos besimtar. Thotë Ibnul Qayyim, ndërsa argumentimi i xhma'aun e sahabëve është sidjon. Ka thënë Ibnu Zanxawi, la ka treguar në Umr Ibnul Rabia, thotë në ka treguar Yahya Ibnul Jubay. Kjo të rëgon nga Junus Dhe Junus e ibn Shihabi Ka thënë, më ka të rëgurë Më bejdullaj ibn Abdillab në Utbe en, Se Abdillab në Ibnu Abbas Ka të rëgurë ati se umër më në Khattabi Kure, kure goditën e të thëtë Në, në, në gjamië, tha Unë ë thot Abdullah ibn Abbas thot e mbarën ato thot e mbarta unë ato të dhe një grup njerëzish në xhami thot derisa e fundi të shtëpii thot edhe urdhroi Abdulrahman ibn Abdulrahman ibn Aufin që të falësh imam për njerëz. Kur hymte komën në shtëpinë e tij e tëra të fikët ishin në momentin e vdekjes më vonë. Edhe vazdoi në këtë gjendje të fikti derisa po zbarthe shumë. Më pas u përmendë tha a u falën njerëzit? I tham po. Tha nuk ka islam për atë që lë namazin. Ni transndim thot nuk ka pjesë në islam ai i cili në namazin. Më pas kërkoi ujë për abdes, e mori abdesu fal. Kjo ishte historia shkurtimisht. A thotëm në kain vazhdon të thëjë, "Kjo ngjarje thotë, kjo kjo fjalë ibn edhe ti e humrit atë dhillahun ka ndodhur në praninë të sahabëve dhe ata nuk e kanë kundërshtuar, nuk kanë thënë që jo. Ja, nuk është kësu." Kur tha Omeri do më thonë që nuk ka islam për të që nuk falën. Nuk thonë jo, ka islam që nuk falet. Nuk thonë diçka tillë. Ai thotë do Ibn Qayyim argumenton me të llojë që përdesë sa kundëstuan fare këtë tregon më dhe që ata bien dakord me Omerin të llojëje. Gjithashtu thotë thot Ibn Qayyim, vazhdon Ibn Qayyim thotë, një gjë e tillë është transmetuar nga Muadhil ibn Al Jabal, nga Abdulrahman ibn Auf, nga Abu Huraira dhe nuk dihet asnjë sahabi që diket kundëstuar ata në këtë lloj gjykimi. Kjo është një fjalë e Ibn Qayyim. Pastaj Dishka një i gjmatë të tjilë dhe ka trasmetuar dhe Hamed ibn Nasa ibn Muammar, është një për i dhjetarve të davas së në gjdit, mas Shekh Muhammed ibn Abduluhabit, mas i ka të reguar dhe unë hadithet, ka thon këto janë hadithet që tregojnë të, të, të gjithësi e shikojnë thotë janë të qarta që tregojnë që lënë namaz është mosbesimtar duke i shtuar këtyre ixhmaun e sahabëve të cilën e ka treguar Ishaq ibn Rahawi ibn Hazmi Abdullah ibn Shaqiq atëh ky është mendimi i shumicës së dietarëve të tabiinëve dhe pas tyre do të thon kur themi shumicës dietarëve do të thonë që sepse më mbrapa tyre pasai mbas selefëve kanë ardhur dietar të tjerë to respektuar, nuk po them se nuk janë të respektuar, por që kanë kundështuar këtë lloj xhmau. Do ta shpjegojmë pse kanë kundështuar. Ky është 10-ti, i 11-ti, që e ka dërguar këtë xhmaa është Muhammed ibn Ibrahim al-Sheikh, ish mufti i Arabisë Saudite përpara Sheikh bin Baz. Ka dërguar domosdoshmë një të njëjtën ide, nuk duhet zgjat në sevele ti është i gjatë. I 12-ti është Sheikh Abdulaziz bin Baz, Allahu mëshiroft të gjithë, mbasi e ka treguar këtë e Therin Abdul Rahim al-Shaqikut qi e përmendëm më lart, tha. Ky tregon në ky thefjalë që ka thënë ai që ata ko, nuk konzderonin nënën në ndonjë punë të mirë kufur përveç namazit, tha. Kjo fjalë tregon që lënia e namazit është kufur i madh me ixhmaun e sahabëve. Kjo është fjalëshim bazë vetë. Kjo fjalë tregon se lënia e namazit është kufur i madh me ixhmaun e sahabëve. Kjo është, domthon, kjo është e 12-ta. Domthon, është një lloj ixhmau mës autantik. Një lojnë që të vërdetojnë dhe gjmao mund të vërdetojnë që e që vëdhe me fjallin një djetarit vetëm për desa në ojë këndërston kush vëdhe me, me fjallin një djetarit e jo më që këte kanë transmituar 12 djetarit një i pasnetit të gjithë transmitojnë dhe gjmao në sahabve që nënë si namazit e këta konzderoqe mos besimtar Këtu kemi 2 qërështë që duen si aruar qërështë e parasht e, disa djetarë kan menduar që kufri përsinë në shfolu këtu në këto në këto në këtej xhmajë është treguar është kufri i vogël dhe jo kufri i madh. Por Sheikhul Sami ibn Taymië e ka refuzuar të ligjëje në librin veçanë homde dhe ka treguar që kjo nuk është e saktë për nëntë arsye. Edhe ka të arsye për për në dhe ka treguar arsyet përse këtu filll për kufrin e madh dhe jo për dhe jo për të voglin. E para që është, arsyeja e parë është se kufri për kufrin Kur'anit dhe Sunet në mënyrë absolute, domethënë në mënyrë të pakufizuar, të pa domethënë Thosë pai shtuar domthon cilësimi nga mbrapa, kufri i till ose kufri a herë, këtu, thot, thot i atill. Atëherë këtu thotë thotë mend te mia, flisë për kufrin e, kufr, e kufri madh. Domthon për për kur përmend fjalën kufrim Kur'ani dhe Sunet, qëllimi është ai fjalës kufri i madh. Këçi po flasun. Qëllimi është ai kufrimi i madh. Përveç rasteve kur treguohet nd argumente të në tjera që nuk është qëllimi të kufrim i madh, por kufri i vogël siç është rasti për shemb për çështjen e vrasjes. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Mos u kthjeni në Shafira mbes me i thot kufar. Në tërjuat pas kufara, yndrybë bazukom lëqë pa baz. Mos u ktheni mbes me Shafira do duke goditur qafën e një tjetër me shpatë. Ktu un pamin e para mund kuptoj dikush zonë që vrasë musliman që ka kufur që nxënë nga feja. Mirpo na ka na ka argumente të tjera të qarta, të cilat vërtetojnë që lën që domai që vret një musliman nuk është shefir. Shi kufur përsin në fitën në këtë hadith është kufur i vogël. Edhe argumente për këtë kemi në Kur'an. Allah subhanahu wa taala kur ka treguar son xhurat për ata persona të, pra të cilët ndahen në dy grupe muslimanë, kur ndahen dy grupe dhe luftojnë njëri tjetrin. Thotoi: "In taifatani minal mu'minina iqtatlu fa aslihu bejhema." Nëse dy grupe besimtarësh luftojnë kundër njëri tjetrit, duhet me shpatë, atëherë bëni pajtim mes tyre. S'pari i qytja Allah këta besimtarë të dy epalet. Dhe po qisë do luftojnë njëri tjetrin, do të ishte kufr i madh, do do qohushin jo besimtar, jo besim, do qohushin kafira dhe jo besimtar. Ton, por Allah i qytet ata besimtarë kur ç'e para. Mopas o tallojm adhuar në, në vazdimta jeteve, fa aslihu baina khawaikum. Fotboni pajtimin e vëllezërve tuaj dhe i qujtja ata të gjithë vëllezërve pse kanë vrarë njëri tjetrin. Për këtyre argumenteve edhe të tjera të ngjashme kanë kuptuar dietard, domthonë se jo çdo lloj vepre ose fjalë që quhet Kur'an dhe Sunet që është kufërsh, kufrimall, edhe kjo, kjo domun cinsohet në vet argumentet e Kur'anit dhe Sunetit dhe jo në logjikën njerëzore. Domthonë nuk është logjika që gjykon Që kur është kufër i mafë, kur është kufër i vogër Pra në argumentët Që që në originë është Po që se në shikojmë një vepër në Koranë në Sunet Ose një fjallë që të dhe kjo është kufër Ajo është kufër i mafë Me përjaçtim Kër vinë argumentët që të regojnë që është kufër i vogër Kjo është kuptimin fjallës i bëntejmijes Në si në të regojnë këtu Së dyti Ka të reguar që kufr i vogën në disa raste, në më dhëndë, kër përmanë kërë në koranë sunet, a i vjen një në formë të shquar, për vjen në formë të, të pashquar. Thotu e kitalu u kufrë, vrasja e ti është kufrë. Fatih ishtë në kjo ka lidhë më shumë i gjurë në rabë, në gjurë në shqipë nuk është vështirë më u kuptu, po qëllimi është që Forma e pasqur dhe shquar është një prej formave në gjuhën arabe të cilat dijetarët kanë përdorur për dalluar se kush kufr i madh është, kush kufr i vogël. Edhe për çështën e namazit, fjala kufr ka ardhur shqyur, e shquar, e cila domthonë bën ato sipas fjalës së si betimjes, e bën ato që të domthonë të ketë lidhje të drejtë për dal me kufrin e madh. Së treti, ka treguar Ibn Timiej që në disa transmetime ose në disa hadithe është përmendur në formë qartë dhe ka thënë kush e në namazin ka dal nga theja, kështu është hadithi kush e në namazin ka dal nga feja. Dhe kjo do të thotë më shtet dhe më, më fort se si fjalë kufur që përmenden hadithe dhe fjalë e sahabëve flitet për kufër të madh dhe jo për kufër të vogël. Këtë hadith në ky hadith që ka përmendim Themia këtu, ky hadith do të thonë nuk është i sakt si zincj transmetimi në vetvete, por e kanë saktuar disa diyetar duke bashkuar me hadithe të tjera, sepse tek diyetar është një rregull i përgjithshëm i cili thotë kështu Kjo është nuk këta hadith e kam përmendur më tej mirë këtu o jo unë ë ta dini sh, është tek pika e tretë e kam përmendur më tej mirë këtë hadith se në disa hadithe thotë është transmetuar se që kush e lej kush e l namazin ka dënë afia. Edhe këtu lloj hadithi më të mirë që përmend më vonë si argument se ky e konzon sakt. Dhe ky është i sakt duke bashkuar ato ja domethënë ato si thosh zinxhirit të transmetimit sepse te dietar është një lloj hadithi i cili quhet hasanul ghairihi Hese në një gajri, është hadithi përnuar, a i në vetë vetën zinjën e ka të dobët, por duke u bëshkur me hadithet të tjera që të regojnë të njëjtën ide, a i ngritë në gradën e sakët. Dhe Shikhel Albani ka sakësuar si këto hadithe shumë, shumë hadithe. Dhe, dhe kjo është një parim që është nëzirë nga Korani nga Suneti, edhe kanë zbatu djetarët herënt, edhe përndaj djetarët e kanë darë hadithin në katër loje të sakëta, Sahih li dhat, sahih li ghayri, hasan li dhat, hasan li ghayri. Sahih li dhat, shetili ka zinxhin transmetimin të sakt në vetvete. Sahih li ghayri është i cili ka zinxhin të sakt, por jo në gradë më të lartë, edhe bashkohet një zinxhir tjetër i pokti hadithi me me me domthon i cili është në gradë jo më të lartë ngjithashtu, një zinxhir që nuk janë shumë të fortë, bashkohet një tjetër që ngren gradën më të lartë. Gjithashtu edhe kur hadithi që dobët ka dy zinxhir të dobta, dobësia e këtij hadithi lehtë te dietarët, atëherë ai Kur bashkon dy xhinje më shumë, ngrihet grada e ati dhe bëhet isa. Kjo është ajo që kanë përdorur dietarët, edhe është më së njohuri. Madje edhe në këtë hadith, këtë lloj gjëje kanë bërë dietarët dhe kanë gjetë disa dietarë të cilët thelësisht e kanë saktësuar këtë hadith. Edhe një përkryesim të im të mi e cila përmendse argument këtu. Fashi katërt, pika e katërt është se në hadith thuhet ndërmjet, do të thonë nuk kanë ndërmjet personi, ndërmjet kufrit, vetëm se lënia në vasit. Gjithashtu Domthon thot fjalat që kanë thënë sahabët që shoqët e Profetit sallallahu alajhi wasallam ë nuk konsideronin lënien ndëj në punë kufur përveç se namazit. Ktu nuk ka mundësi që të jetë për qëllim vetëm se kufri i madh, sepse këtu flitet ndërmjet diçkaje dhe diçkaje. Domthon është ajo që ndan kufit. Është që ndan kufit, për vetë kufrit edhe i madh. Ju jeni nuk ka mundsi të të kuvrë vogël, sepse kuvi vogël, ushbrun te i funit fare një person që bën i kuvrë të vogël, se ngjë feja. Do të thonë që nuk nuk është se ka kalu kuvirin. Kurse këtu thotë flet që namaz është ai i cili është kuviri njeriu që ndan kuvirin. Po e kaloi këto, ka luaj kuvir, ka kaluar në një zonë tjetër. Kjo është ideja. Gjithashtu ka përmendëm të mia këtu dhe edhe pika të tjera, deri në 9 pika. Dhe çështja e dytë që është teoritë çështjet e xmaut dietarëve. Kjo është që e bëjnë pyetje donozakonisht njerëzit, si ka mundsi që sahabët të bien dakord që lënë si namazet është mosbesimtar, edhe më para të vinë disa dietarë ta kundërshtojnë këtë çështje. Si ka mundsi kjo gjë? Në dhe dhe themë që kjo ka mundsi. Ka mundsi sepse dietarët janë njerëz. Sa do të ditur djen, ai nuk ka mundsi ta përfshi të gjithë dijen islame, domthonë në në mendjen e tij, në zemrën e tij kjo është e pamundur. Shi nuk është u di që një dietar, mos e ketë ditur një këtë xhmaa, edhe të ka nxjerr gjykimin e tij. Threqohet një që shkonit person i djalëri tek Muhamedi ibn Sirin. Muhamedi ibn Sirini ishte prej tabiinve. Edhe pyet një person për një hadith në praninë këti e këtij djalë. I thot Muhamedi ibn Sirini, thotë nuk e joftë hadith dhe kundërshton mund si si më thonë që nuk përdes sa nuk e joftë nuk është sakt. Edhe i thotë ky djalëri i tutoj imamut, a i di të gjitha hadithet e Fesit? Çuditshme. I thotë ajo, po gjyzmën? I thotë shpresoj që ti di gjyzmën. E po mirë, thotë, të që ti nuk e di, ke thotë, futet te gjyzmën që nuk e jep atëher, mos e kundërshto. Që dhe mundën, ku e thotë të legjeje, dhe mundën, Mohamed Sirin, në malishë, ku shë i mësti, a i nuk është më lartë, dhe mundën mundë tjetë barabartë në Mohamed Sirin, një gjithë është gjithë, sa të ndiretarë gjithë, djet, por, dhe mundën, nuk është diqin të diqin diretarët, dhe mundën të gaboj, ose, dhe mundën, mos njofi një gjmau në sahabëve në një qështje. Dhe diretarët kam përmendur disa rastet të qarta të cilat, për të cilat kanë gjykuar sahabët që ka i gjma, edhe kanë ardhë në mrapë atyre disa njerës e kanë kundushtuar të i gjma. Për i tërë qështje, për shëmull, është transmituar i gjma prej sahabëve që shqitja e robreshave që kanë fëmi nuk lejot. Këte i gjma ka të reguar nuk kudama, thot, ka i gjmat sahabëve për të lejgjeje. E me gjitha të, këte e kanë kundushtuar disa njerës Më në mëndisa djetarë kanë më këndushtu mbas të tyre. Gjithashtu, ka, ka ndodhe dhe, dhe, dhe qështë tjera, ka tërguar dhe djetarë dhe shumë qështë, për i tyre për shumë dhe është. E është të pike e, e tretët. Ka për mëndisa raste, rastit tretë për shumë dhe është të qështë e kur grua ja i vindos kushtë burit që mos martohet, ma asin gru tjetër, në mëndëdhën përveç saj. Në momentin që i marr marr marrtohet me të i ve kushtin, kushti i mos do të mos marrtohen. Ibnul Ibnul Qayyim ka treguar që për këtë çështje ka ixhma'at sahabëve që ky lloj kushti është kusht i saktë dhe i detyrueshëm për burrin nëse ai e pronon. Ë megjithatë, do të thonë ka ka ixhma'at sahabëve sot Ibnul Qayyim. Megjithatë, e megjithatë kan dal kanë dalë disa dietarë, por kanë kontestuar mos sahabëve. Gjithashtu kanë treguar ixhma'a për çështjen që urina dhe e, bajgat e kafshëve që u hahet mishin janë të pastra.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 Fjala që ato në pista ose mendimi që ato në pisa është një mendim i shpikur që ka ardhur mbas selefëve, domthonjë mbas sahabëve. Për megjithëse tek kjo është mendim Buhariu dhe Imam Shafiui, kështu që domodin ovllëze. Ka raste të shumta që ka problem dietare, të cilat tregojnë që ka mundësi që në çështjet e këty i xhmar për sahabëve, ata kanë kundërshtuar njëzëm brapa. Edher rasti konkret për shumë, çështën ton, Imam Aliku është me mendimin që nën se namazit nuk është e fjer. Imam Medi është në të kundërs me mendimin që është Shafir. Kurse Imam Shafiu ka dy mendime në këtë çështje. Imam Shafiu është transmetuar për ti që nënse nomaze është Shafir dhe është transmetuar që nuk është Shafir. Të dyja. Kurse Buhani është me mendimin që nuk është Shafir, por Buhanifia është nisur nga diçka tjetër. Për Buhanifia është nisur nga akide e tij, sepse dijetarët e selevëve kanë treguar që Buhanive ka pasur akiden e, në mënyrë murxive, murxive të fuqave. Kjo është çështje e njohur. Allah mëshiroftë Buhanive, të gjithë ata që kanë dijetar të Islamit edhe pse kanë goduar edhe nuk shpotojnë një për gabimet. Kjo që këtu është që ky hxma që treguam ne është më së sakt, edhe ky nuk hidhet poshtë sepse domthon me me të faktin që kanë kundëstuar kush ka ardhur pas dyre. Kështu që hxma ose seleve për të çëshes është më së sakt, edhe kush mështyre, ka kundëstuar me shtyrë ka kundëstuar, domthon edhe nuk është justifikim për askënd që të ecim atë lloj kundëstimi sepse i shkundësimi hxmaut, ne e themi ja ta kanë qenë dietar shpresojnë më në që allot i falë të më shiroj, mendojnë që ata nuk e kam ditu të lirë zmao, ose kam pas një justifikim që, që i, ka, i ka quar të që ta kundështojnë atë, një justifikim e koptim në më në që kanë mënduar që nuk është shuhu e më radhë, por në të vërtet në më në në një zmao është i vërdetuar në formë të sakësish o atërgova. Kjo është përsej përket në më në në argumenteve që kam përmëndur në m Shkurtimisht, ndjeqar të cilët janë në mendimin që lënë sinomazit është mosbesimtar. Ë, ata të cilët thonë që lënë sinomazit nuk është nuk është qafir, por konsiderohet musliman gjynëvçar, kanë marr disa argumente. Dhe për këtë arsye unë e shoh të nevojshme që ne do të ti përmendim ato argumente shkurtimisht dhe të rregojmë domoshta përgjigjen kundër tyre argumenteve të cilat i kanë përdorur ata si argument innal hamdulillahi nahmeduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru Ne naudhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Me yehdi illahu fela mudilla lahum yudlil fela hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Më vlerësuar në mësimin e jot kejuar, përpara të kaluarit, kemi folur për çështjen e rëndësisë të namazit dhe kemi treguar për gjykimin e Islamit në lidhje me atë personi i cili e lën namazin dhe un udhash fjalën që këtë temë do të plotësohe, për këtë arsye e pashtë nevojshme që ta, domthon mos kalojni tentativën për të plotësuar për disa dash fjalën për të llogjeje, duke parë gjithashtu edhe rëndinë e temës. Nusullallahu ne mëdhuroj që ta lehtësoj domthon që të jetë sa më e qartë dhe më thjesht për gjithne. Falëndërimit tonë kon Allahut i cili na ka udhëzuar tek vërteta, ne vetëm atij i kërkojm udhëzim tek rruga e drejtë. Sepse vetja ose shpirti njerëzor e shtyn njerin për të qija. Doktorët e sy të besimtarëve kanë nevojë të lutet Allahut më dhurojë urdhëzim gjithmonë. Që Allahu i shpëtonëtarit të udhëzojë. Dhe prandaj në humbesimtar i në çdo namaz sot i dhinë sirratal mustaqim, sepse ka nevojë për udhëzimin. Në thekë çështja gjithashtu është një për çështje për cilën ne kemi nevojë për udhëzimin e Allahut më ta kemë nevojë për udhëzimin e Allahut subhanahu teala. Dhe kjo është çështje e rëndësishme. Kjo çështje, duam apo nuk duam në këtë kalidhje të ngushtë me një për çështjet si e takide si çështja e imanit. Për këtë arsye kuptimi i saj i drejtë është shumë i domohozshëm për çdo njeriun prej besimtarëve. Nëse dëshirojnë që ti të udhëzon rrugën e drejtë, edhe mos kuptimi i saj siç duhet, ti çon njëun në probleme në besimin e tij, do apo nuk do ai? Unë u të regohë në mësimin e kaluar që kjo qështje në më dhënë në të ka 2 pika kryesore për pare se të futemi në temë në qështje e lënës namazë Dhe pare gjë është që në këtë qështje në qështje në gjukimi që ka lënës i namazit në këtë ka, ka rënë dakorë të umet islam ka e gjma Për këtë arsye nuk mund parnojët kontradita në këtë qështje Dhe nëse ka rënë në rasin më të mirë, ne, nëse ka kondradit në të vërtet dhe realiteti e që ka kondradit në të qërshtje, ne në rasin më të mirë i usifikojmë e themi që atatë të cire kanë kondoshtur të lëmendimi, janë të usifikuar të këllohu, së nuk e kanë ditu që në, të, në, këtë, në, këtë, në këtë ka pasu i gjma e më radhë. Në dërsa që të kalëm në të hedhin posh i gjmaon, dhe të marë i mendimin tjeti që hedhë posh i gjmaon, dhe të konzëm në të mendim të vërtet, Këpër këta Allah në arruet, mos bim të, të, të në tëllë i grade, sepse rënët në të në tëllë i grade, në të kundështojë gjithma unë islam, në basi, në basi bëti qartë, kjo është gradë, grad, unë gradë shumë e keqë, Allah në arrujtë, për njëri unë. Ika e dytë, në të temë është, është shumë e rëndësishme në të temë, edhe në shdo temë të islamit, që njëri ju të gërmulloj të gjithë argumente që fjasim për të për para se të n Ti mund shohur disa argumente të cilën do t'i përmendim këtu. Pamë në jashtë, ato kuptohen çdo kush mundi kupton me lloj ndologjikën e vet në një lloj forme. Mirë, por problemi që ndron ku? Që logjika njerëzore jo gjithmonë e ka të vërtetën siç është, dhe jo gjithmonë i kupton argumentet siç duhet. Por çfarë ndodh? Ka raste i mirë kupton, ka raste i keq kupton. Prandaj duhet ruaj, duan ruitur si argumentet fetare, fetare për keq kuptimin e argumentit. Do u sjell shembull që ta kupton çështjen, për çfarë bëhet fjalë? Shembull Allah subhanahu ta wa taala ka thon Kur'an: "Wela qad khalaqnal insana wa na'lamu na ma tuswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Ne kemi krijuar njeriun, edhe e dimë çfarë përshpërita i në veten e tij, dhe ne jemi më afër ati se damari, damari qafës. Selitari i qafës sot Allah subhanahu wa taala. Më afër se damari i qafës. Po ta morrësh kështu në form kaq të sasi përfaqësore argumentin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 Por këtë arsye shumë domozoshme që kur që të gjykosh që ti e ke kuptuar. kuptuar të gjithë argumentet në forme, mos shikove ndonjë gjikën tonë si e kuptoi. Po shikon se levet si e kanë kuptuar. Shikon se e kanë kuptuar 3/4 të argumentit. Kjo është shumë e rëndësishme, domethënë sikur për shumi Ometi Islam ka rënë dakord për diçka. Ka rënë dakord siç është rasti për, për shumi që rasti për të vlasin dhe për më në punën e namazit. Ka rënë dakord diçmat me Islam që nësi namazin nuk qëtë muslimon a ka mundësia të herë që argumentet vetare të tregojnë të dishka që bim këndështimi këtë lojtë gjmau kjo shumë rëndësishme si shemë dhe që tregova nëse ne themi që gjithu me të istam ka rëndë akord që Allah është mjë arsh dhe Allah nuk është i përzir me kryesat e ti dhe asë kryesat nuk e përzir me të atëhere themi të shdo dhe argumenti që mund kuptohet prej ti, prej ti dhe më dhën Inshallah u shpërndë krijesave, ky lloj argumenti konzderohet argument më që është keq kuptuar në të vërtetë. Pse? Se bien kundërshtim me Xhova në ummetin, kanë qenë dakord gjithë ummeti islam. Gjithashtu ka argumente të tjera shumë të cilat i hedhin poshtë lloj keq kuptimi, që thotë se Allah ka hyrë te krijesat. Ka thënë Allah subhanahu wa taala për Isa alayhis salam për ata që besojnë se Isa alayhis salam është Zot. Sonna kad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha Kan muhuwa ata tecile than Allah es i tre tre i treti treve Jithe do ka than Allah madhuru la kad kafara alladhina qalu inna allaha wal masihu ibnu maryam Kan muhuwa ata tecile than Allah es Isa ibni maryam es Ktu tregon Allahu që kanë mohuar. Pse kanë mohuar? Çfarë është edhe krishterë? Fjala krishterë në të vërtetë është se ata kanë thënë që Isa alayhis salam, që Allahu subhanahu tar ka hyrë te Isa alayhis salam. Kështu thon krishterët. Allahu don ka hyrë te Isa alayhis salam. Domthon Allahu më dhuroi qujë fjalë të tyre kufur kur ata besuan vetëm se Allahu ka hyrë vetëm te Isa, që Isa është një i devotshëm, profet, një djalë të Allahut. Poi që beson që Allahu ka hyrë çdo krijes. Ç'ai biti atë? i vije që këtyt jet më më mosbesimtar, më çafir se krishterët, të cilët besojnë që Allahu ka hyrë te Isa i selam. Po mirë, këta persona që thonë Allahu është kudot marrin argument në Kurani, më pamë ne jashtë kush e lexon, në im më afër të do marrë qafën sot dash argument i qartë, ja ku ke. Më afër të marrë qafën. Kush më afër të marrë qafën, brenda ropit është. Më afër të marrë qafën. Mirë, po po ta shikosh me vëmendje, ajetësh ke quptuar. E shikoni ku vëllon problemi vëllazer? Po ashtu të si shemb ose ky nuk ka lidhje me temën tonë, po si shembull që është shumë dëmoshësme kur digjikojm për çdo çështë vetare të bashkohen të gjitha argumentet, se për ndryshe dolën në humbie. E kuptuam apo nuk e kuptuam? Dolën në humbie. Dhe a jetë atë cilën ka të dush? Ka thënë Allahu i mëdhur në Kur'an, "Wa hu ma'akum aina ma kuntum." A jesh me ju kudo që jeni? Po ta marrësh të vëlgjejm pa më ne jashtë me, jash me kështu në mënyrë sipërfaqësore pa e marr argumenti pa e shikuar edin që është msipër, ai di që është në poshtë. Argumentat e tjerë që thasin për një ndën tem, ndali grupet e humbra thon Allah është kudo. Ndrikojë që kanë rënë dakord gjithu umat i Islam që kush thotë që Allahu është kudo, ai ka dal nga feja e sajme. Atë derpë të sikramulsi në umat i Islam mbi dakord që kush thotë që Allahu kudo, ka dal nga feja e sajme. Këte ai et i kornor, pa menjas nuk duket sikur Allahu që ka kudo. Problemi i gjithë ku është? se keq kuptimi argumenteve. Prandaj o po vlezë duhet të shumë të mësoj që njeriu të madh të mirë përpara se çka të... thaqo argumente, mos e ke kuptoi ata. Se keq kuptimi argumentet e çon njëherë në humbje. E ke kuptuar argumentet Howarighets? Ke kuptuar argumentet? Morni një një morni një et korner, morni një hadith ku thuhet për një vepë që është kufur, e thaan kjo tregonin që çdo person që bën një gjynah të madh ai dena feja. Për dhe i nxor roq nga feja. Donë ndonku të murmëxhiet dhe morën disa argumente në cilën, pa me një ashme, të cilat pa më nehasme trgohet që kushto të lajlellah ai shfuton çdo gjë të bëj. E thon bëj çat duash po the lajlellah i shfutur. Shfutove. Kta mori një pjesë argumenteve, kta mori një pjesë. Kta e pa të parë dhe pa e pa me një sy, e dyta e pa me një sy. Edhe pse ky sy është i vërtetë, por nuk lejohet të fehet sikot me një sy do çu me dy sy. Qallaj kjo është shumë shumë të rëndësishme. Ta shikoj këto më në detaje. Ka thënë Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen. Allahumme shirof Sheikh Al-Uthaymeen. Ka treguar se argumentet e atyre të cilët thonë që lënë sinamazën nuk është, domethënë, nuk del nga feja, ndahen në katër lloje. Kjo është fjalë e Sheikh Al-Uthaymeen. Tashu duhet të tregoj diçka këtu, domethënë, i ndan Sheikh Al-Uthaymeen argumentet e atyre që thonë që lënë sinamazën nuk është e vir, i ndan në katër lloje. Këti e shpjegon vetë Sheikh Al-Uthaymeen këto katër lloje. Ajë që më intereson këtu është ç'lidhje ka kjo që po flasim me namaz me humi përse në folo mosiper. Lidhja është kjo vlezë që duhet pa as të sh. Të njëjtat argumente që përdorin kta që thonë nëse namazi nuk është xefir, të njëjtat argumenti përdorin edhe murxhiet në akidën e tyre dhe akide murxive është një akide më të prichur që mund të ekzistojë. Ajta kanë thënë selevët akide murxive është më e frikshme për këtë moment se akide haurixëve. Shumë e frikshme. Sepse kanë thënë haurixët kanë very years me shkatrimin. Kurse murxhit kanë shkatrufën. Murxhi kanë shkatrufën. Edhe shkatrimi fes është më i rëndë se disa njerëzve. Edhe pse vraja e njerëzve është shumë e rëndë. Por shkatrimi fes është akoma më i rëndë. Prandaj edhe selefot i kanë quajtur murxhiet i kanë qujitur çifutët e këtij umeti. Çifutët e këtij umeti. Prandaj kjo është shumë problem. Kështu që nëse ne nuk e kuptojmë siç duhet argumente, ti mund të thuash që nëse si namaz nuk është vir, këtë ka dy mendime. Edhe pse i xhmahu ka një mbrë parë dhe i xhmahu moton tiksa dy mendimet, e kupton? Por duhet të kesh kujdes se argumentimi sepse nëse ti përdor këto lloj argumentesh, ta di se ti qenën brenda në graskën e akites murmurxhive e kuptoveu nuk e kuptove ti. Kjo është problematikë vëllëzër. Prandaj du në pas shumë kujdes. Për ndenë e djetarë e këtë qështë, qës, qështë e qështë në në njësë namazit, në, një në, në qështë të akidës për arsynë sepse të njëtë atë argumente kam përdojrë dhe grupet të humbura, edhe aty ku jështë kështë kuptuar për qështë të namazit kështë kuptuar edhe të akidë e mërgjime. Për ndaj do më do në shumë në cimë për të kuptuarë.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 Kato e përdorin se si argumenti që për këtyr kuptohet që nëse normal në nuk u shefir, por ato s'kan lidhur me temën e vërtetë. Për këtyr argumente është fjala Allah, Allah, e Allahut subhanallahu te gjithë thot inna llaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika li men yasha. Allahu i madhur nuk e fal ti bëhet atë i shok, por fal thot ma dun zalike. Ma dun zalike këta kanë thënë përveç kësaj çfarë doj. Po kjo nuk është saktë. Sepse fjala dun zalike do thot poshtë kësaj dhe jo përveç kësaj. Domethën Allahu më dor fal për vetë shirku dhe nuk është qëllimi i tij për vetëm po shirku çfarë doj. Kështu që kuptimi i ajetit është Allahu nuk e fal ti bëj dot i shok po fal poshtë ti çfarë doj. Pele dun, në gjunë na rabu dun, do të thot poshtë. Pele dun, do të thot poshtë. Dhe dhunja, dhunja është dhunja se është e poshtër. Pra dunja, se për ne këngjë dhunja sepse është e poshtër. Kështu pele dun Kuptimi sa është që fal poshtë shirku, do kur themi poshtë shirku, do të thotë që nuk është në nivelin e tij. Kjo do thotë që ato gjëra që janë në nivelin e shirku nuk i fal. Siç është kufri. Prandaj nëse një person del nga feja, duke u tallur me fenë, tallur në fenë islame, nuk ka bërë shokollot, por u tall në fenë islame, doni kafe, do nuk u pendu te s'vdiq. Ky është xhehenemi. A ka bërë, ka bërë shirq, mbasë ky nuk ka bërë shirq me kuptimin e jashtëm që themi ne por ai jeprojm xhenem edhe pse nuk ka bërë lloj shirku ti ne e njohim si shirq pamënishme. Qartë. Kjo ky lloj pa argumente ka thënë se vetimin janë ato argumente që nuk kanë lidhje fare me temën. Kta kanë marrë argumente ka thënë përdes Allahu nuk fal vetëm shirkun. Kjo do të thotë që për shirkun i fal atë edhe në namaz dhe fal. Sepse nuk përmendetu. Ne bonë themi, kuptimi është se Allahu nuk fal domodin atë që është pos shirkut. Edhe ne po pretendojmë që namazi nuk është por shirku, por është në gradën e tij sepse ka hadithe të tjera që vërtetojnë që është në gradën e tij, të cilët përmendojnë të i xhmallojmë me di Islam, hadithe profetike që tregojnë që nëni në namazi është kufër. Llojit e argumenteve janë ato argumente të cilët janë të përgjithshme, por të cilat specifikohen me argumente të veçanta. Shembull do t'rëgoj një shemb që kuptohet se çfarë që kemi qëllimit ulë fjalë. Nëse u them për shembull, jam shpintime dhe them të hyjn, të hyjn të gjithë muslimanë shpinitme. Falëimi është e përgjithshme. Të gjithë muslimanët. Pastaj kur fillon duke hyrë, qelloj një person se nuk e dua e i thash ti mos hyr. I thash ti mos hyr. Në këtë lloj rasti ndodhin dy fjalë. Fjala e parë është e përgjithshme të hyngjith, dhe fjala e dytë është e veçantë. Tash i një person, çdo person, çfarë kupton për kësaj gjëje? Edhe pse fjala ime është e përgjithshme për të gjithë që dhyn gjithë, kupton që ky person përjashtohet. Sepse teksti që specifikon një gjë është më parsor se i cili e përgjithson. E kuptot ideën? Si Domthonë kur përmend diçka veçante, kjo është më parsorë, prandaj nuk thotë ky personi jo, po unë do hy sepse ti ke thënë për të gjithë hyn dhe unë jam për të gjithë vetëm, po jo, është vërtet që kam për të gjithë, po unë typ përjashtoj, e kupton? Që argumentuesi vetare është e vërtetë që ato mund ta përgjithsojnë diçka por ato e spesifikojnë atë në argumentet të tjera, edhe raset tjilë një samë ka shumë, kush nuk kupton të hum nga vërteta? Kush nuk kupton? Argumentet e përgjishme dhe argumentet e spesifikura, a i humbet nga vërteta, se pësik e që kupton argumentet vetare. Për ndaj shremu për të kemi hadithin që ka thënë profetit sallallahu e selim, shdo person gjithë dëshmonë se nuk ka të dhuartit e bërshallahu dhe Muhammedi shrob dhe dërgur allaut, i e bën allahu ati ham zjarin Por ky specifikohet me argumente të tjera. Për shemb. Si për shemb, hadithin e namazit, që thon lënë se namazi është mosbesimtar. E kupton? Specifikohet me argumente të tjera. Kështu që dhe në këtë lloj forme, argumentet e tjera duhen marrë të gjitha. Sepse ne vërtet them për shemb, ka thënë Allahu, ka thënë profeti s.a.w. që fjala La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah e futni në xhenet, por kjo ka kushte. Kushte të cilat po nuk i plotson njeriu, nuk quhet, nuk quhet domosdaje fjala e tij saktë. Për shumë ke, ke shumë njërë, se si dhe në thonë, laj, laj, Allah Mëhamdu Rasulullah, dhe shkonë a dhurën varët. A i bëndë dobi këtë fjallëti? Këti nuk i bëndë dobi. Për këtë arësue, është shumë e domozshme që argumenti çikohet a është i përgjithshëm dhe nuk ka asnjë gjë që e specifikon apo ka gjëra të cilat e specifikojnë specifikojnë argumentin. Lloji i tretë i argumenteve, lloji i dytë që kjo është falëshëm themini, lloji i tretë është i themini janë ato argumente që kanë përdorur këta që thonën nëse nomaz nuk është mosbizentar, të cilat janë përgjithshme, por ato ato doun kufizohen me disa kushte. Kufizohen me disa kushte, për të cilave kuptohen nuk del edhe namazi. Shembull thon ato. Ka thënë edhe Uthaimin shembull, "Qoftë hadith deri te Bani Mulik, i cili në sinin thot, Allahu i mëdhuar ja ka bërë haram zjarrin atij që thot laj, laj, laj, laj, la ilaha illallah dhe ai e thot ulfjalë me sinqeritet." Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Edhe ka domun ka treguar se Uthaimi i thotë që kufizimi i thënies së fjalës me këtë lloj kushti që kush e thot me sinqeritet, kjo do të thotë që ky pas ka punë të zemrës edhe një person që ka sinceritet a e shë pa mundur mos falet pse? dhe pse kjo ka lidhe me në qështë e tjere qështë e akides që punët e zemës nëse egzistojnë pa tjetër do këtë punë gjimtyrë për jashta nëse nuk egzistojnë punët e zemës atër nuk ka imantë të kënjëri ju dhe kjo është qështë e që, që e ndan e hlisonetin nga grupët të humbëra mërgji e thonë Mund të qenë të diman zemrë dhe mos ketë për jashtë asull e punë të mirë. Kur sa hel Suneti thot po qesa i, i ka u i man zemrë do të ketë patjetër punë për jashtë. Nëse i ka frikë nga Allahu un zemër, patjetër që do të falet. Por ndryshe, nëse nuk farqet ro që s'ka frikë Allahu, nëse po s'patë frikë Allahu un zemër, s'ka asull e punën zemër, atë është elbësim par. Kështu që vetë nga argumenti po ta shikosh, nët kushet Allahu me sinqeritet, atë nuk ka shans një person të thotë me sinqeritet që ai ja mos falet. Ky është kuptimi që ka dashur të thëjë mini këtu e katërt ato, për qëshë, ato që thëmini janë ndonjë argumentësh të cilat janë përdorur ndonëdo mundon janë përdorur për për këtë lloj çështje, për çështjen e namazit që ata që thonë që nuk nuk që quhet kafir, nuk quhet mosbesimtar i që nuk fal namazin, por që në të vërtetë ato argumente nuk kanë lidhje fare me temën. Si shembulli i hadithit e Hudhaifës, që thotë do vinë këon në fund, do vjerimi ti më mbrapa. Do vjerimi ti më mbrapa në në në jetën e tëmës. Atëherë, kalojmë në në detaje. Argumenti i parë që kanë marrë ata do të cilët thonë që lënja e namazit nuk është nuk është nuk është, do të thotë nuk është i dal nga feja. Ës hadithi i Abdullah ibn Amrit, i cili ka thënë, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, mm. do thirrët një person nga ummeti ditën e gjykimit. Para të gjithë krijesave, do do të nxirrën atin 99 regjistra, çdo regjistër saçi shikon syri. Regjistri i gjunafe, domethënë. Dhe do i thotë Allah i mëdhëruar, a mohon diçka prej këtyre? I thotë jo, O Zot. Dhe ai thot, a s'kam bër padrejsi me lajke që kanë shkruajtur? Thot i, i thotë jo, zot. Thot. Më pas thot a ke të mira? A ke sevapë? Edhe trembet ky personi, trembet dhe thot jo, ja, nuk kam. Dhe i thot Allahu më dur po, ti tek ne thot ke jo një sevap, ke sevapë. Edhe ti sot nuk të bëhet padrejsi. Edhe i nxirët inzirat domthonë një bitakë bitaka domthonë gjunarave kuptimin e këtij copë letër në sinish e shkurtu lah, Shedun, la ilaha illallah e shdo la ilaha illallah wa anna muhammeden abduhu wa rasuluh edhe thot ky personi o zot po çfarë mund të bëj këtë letër përpara gjithë këtyre të regjistrat ndëmijë gjunafe i thot Allahu më dorë ti sot nuk të bëhet pa drejtësi edhe vendosen këto regjistra në njëherë në 9 peshorës edhe vendoset fjala la ilaha illallah në anën tjetër dhe peshon më shumë fjala la ilaha illallah Si saqto. Ose saqto gjithë të gjynafët. Ata të cilët e morën të si argument thonë, kuptoi për këtë hadith që ky personi nuk kishte asnjë lloj pune të mirë përveç dëshmisë së hadithit. Asnjë lloj pune mirë tjetër. Mundur të ishte kisha as namaz. Çu duken pamëni jashtëme. Sepse thot nuk është përmendur, edhe nuk kishte në as namaz, asnjë punë tjetër. Përgjigja që kanë dhënë ndonë dietarët në, në lidhje me këtë është së pari, i thuhet, ky person i cili Qëtë sahibul Bitaka, këtë personi, në mënë i zotë i Bitaka, së këtë kë, ka kë, kë përmën të le fjale. Këtë ose e ka thënë këtë fjale në pas sinceritet dhe pa vërtetësi në zemër në ti, ose e ka thënë me sinceritet dhe me vërtetësi. E parë është e pa mundur, që ta thotë pas pa sinceritet, të të laun, pa sinceritet të dëmën, dëmë dhënë, dhe të shpëtojt e ka laun, aje që ta thotë pas sinceritet dhe nuk i bëndë të bi. Në më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më d Atëherë domethën këy pati të që ka domosinjitet të lëgjeje. Atë këtu domun del çështja që kanë thënë drejtarët. Që përderesa është domozosh dhe këo këo çështje që këy pat duat të thonë me sinqeritet që ti dobi këo është më së e njohur. Për këtë domethën nuk mund të dishoj njerëj. Sepse këo është akidia e helsonetit do të thënë domethën nuk mund të panohosh fjalë goës, por që sa nuk ka njerëj besim zëmër, sepse po panohosh do panohsh monafikëve, do qesh monafikët besimtar atëherë. Në telefon vetëm me gojë pa pas gjinë pa, zemër. Por këtë arsye nuk mund do vi, por po si po, po, po qesë njëu nuk e ka asnjë me me me sinqeritet nga zemra, atë që thot me gojë. Kështu që ngeles që ky personi e ka thënë këto fjalë me sinqeritet. Atëherë çështja që është këtu thelbësore është, a ka mundësi që një person të ketë sinqeritet në zemër pa bërë asnjë lloj pune të mirë aj? Sipas akidës së helsunedit xhamad, kjo është pamundur. Sipas akidës së helsunedit xhamad, kjo është pamundur. Pse? Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë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 Në më thënë, nuk mund të përfiturove të akidja e hlisonen dhe gjemate që një person të kjeti man zemër edhe e nuk e shfaqet të përjashta. Përne, nëse, nëse ne du të përnemi që këj person e ka thënë fjallën lejle në dhe me sinceritet, atë e patitë që e du të kjetë pun të mira të cilat, pasyrojnë të dhe sinceriteti. Kjo është shumë e të mëzdoqme. Kjo është pika e parë. Pika e dytë që e hedhë poshtë këtë dhe argumentimi ësht që domethën ky ky person domethën thuhet se as nuk është falur, as nuk ka dhënë zakat, as nuk ka bër haxh, as nuk ka agjëruar. I themi në hadith nuk përmendot fare këtë gjëje. Hadith thotë thjesht që thënë ai nuk përmend të farë, as e shfal, as nuk është fal. Domethën nuk përmend, as kjo as kjo. Atëherë domethën nga anzonu thëgjë që ka kaq të sigurt që ky nuk çka fal, nuk çka nuk e di, nuk e di që s'përmend. Thjesht un mund kuptohet, po tjetër gjë është mund kuptohet, tjetër gjë është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 Atë e nga gjithëm sinceritetin e që e futëm sinceritetin në nërë të do mos doshë me këtu, thot a i cili e përnohë të thot e morëm nga argumentet tjera, atë e dhe ne i themi gjithashtu dhe në namazin e morëm nga argumentet tjera. Në mënë për dresa ti u dëtyrove që këta hadit mos e kuptosh tek pull pa e bashkan gjithë argumentet tjera, po u dëtyrove të bashkan gjithë ma argumentet tjera që të legojnë që këtë fja nuk ka vlerë pa sinceritet, dhe atë e në themë, ka argumente tjetër që tregojnë që kjo fjalë nuk ka vlerë pa namaz. E qartë? Kjo është shumë nësishme, pike tret, pike e rëndësishme, pika 3, pika 4 që kanë treguar dietart. Po qesën e themi që kjo fjalë i bën dobi njeriu, i bën dobi njeriu pa pa fal namaz. Do të thotë në këtë rasti i bi që ai lëshë namazin nuk qëhet kafir ka sepse vetëm ky ka thënë vetëm, vetëm fjalën la ilaha illallah dhe i ka burtobi. Atë del pyetja. Kjo lloj fjale A të gjithë muslimave u bëndë dobi në se e thonatë? Apo i bëgat dobi vetën në disave? Nëse dikur shtot kjo u bëndë dobi të gjithëve, pa më falur, pa e gjurë, e më radhë, se kjo shpetenimin e vërtet, përse argumentohet. A të e themi kjo është bimë kundështim e hadithin, dhe dhe me hadithit e të tjera. Kse? Kse bimë kundështim? Bim themi bim kjo bimë në kundështim sepse Ne hadith thuhet që ky person i cili do shpëtojë me anë të kësaj fjale ky është vetëm një nga ummeti Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, nuk janë të gjithë. Kjo tregon që me këtë lloj fjale në këtë lloj forme, ky është ngaqëse vetëm një person, atë nuk çka ka rregulli përgjithshëm për të gjithë. Qysh mund vit dot dikush të më thotë mua ai që nuk falet, ai nuk është xafir sepse ja kush hadithi. I themi hadithi është, por ky hadith është vetë vetëm vetëm për një person. Nuk është për, për të gjithë umetin. Pse është vetëm për këtë person? Kushe në rësueja? A të e këtu du, du, du të gërmojnë për rësue tjera? Kushe ka qenë që në rësueja përse këtë i është përnuar nëse do të thejmi që kësë është falur, edhe nuk u përnuat tjerve? Se sepse në hadith të regon rego që kjo bëdhën me mi personë, e dyta argument që vërdeton që kjo bëdhën me këtë personime për persona tjera, të fjallën lajnë e në la, a e thonë gjithë muslimanët? E thonë gjithë? Mirë, a u bënë do bitë gjithëve, a i shpëtonë gjithë muslimar nga qenemi këlloj fjale? Apo do hynë një pjesë muslimar nga qenemi pas taj më mbraba do dalin? Normalishtë do hynë, në i koqë këtë personë në këtë në fanqë e demë, këtë këtë direkt në qenet, sepse i rëndoj mu shumë. Atëhere, këlloj fjale, pas ka disa kushtet e tjera, Por deresa kti i bëri dobi, kurse shum mosimandë tjerë nuk u bën dobi, por do i në xhenem, do digjen, edhe pse e ka dhënë të gjalle, edhe pse mund të ketë se vabe të tjera, edhe pse ka falur namaz, do digjen, edhe pse ka falur namaz, nikoj që s'po sa fal fare. Për më dhani hipërse që po sa fal namaz, dhe, dhe një një namaz, edhe ka thënë inallahi, shkon në xhenem. Ku që i s'falur, ka dhënë inallahi, qyq në xhenet. Shosi ngatron ngatron në ato rregullat. Për këtë arsye, domthon valla është shumë domozul mbledhën argumente të gjitha qikohen të gjitha të i hapër sëtë dëja, të i kontrolosh argument me dëja me dëja sëtë nëse ti qikohen të hadith dhe haron gjitha të atyre të cilë të regojnë kë një pies e ma dhe atyre që thonë la, ila, ila, la, dhe që falë në ma dhe do hynë qenem atë e ke par pa argumentin nga bimisht se një pies e ma dhe do hynë qenem dhe dhe të regojnë hadith që do ndziri nga qenemi njofin me lagin nga shenë të seshdeve dhe Në zengëjën e hemimit dhe i jovëshët e sejsës, atëherë i bie që zengëjën e hykën njerëz se si në falka namaz. Ato ç'ni ato që falka namaz nuk u bë godbi la ilallahu, kurse kti u bë godbi felalailailallah. Ato këtu pas ka një një pas ka një ulë sekreti, nuk jeka thjesht të kthjale gojës. Për këtë arsye është gabim që të merret argumenti tullë në formë sipërfaqësore edhe të lidhet me kaq. Kjo është shumë rëndësishme. Pika e 5. Ne treguam në mësimin e kaluar që sahabët Ka rën dakord të gjithë që nëse namazi është mosbesimtar. Edhe po ata janë ata të cilët kanë transmetuar këtë hadith. E megjithatë, ata përdesë thonë që nëse namazi mund mosbesimtar, nuk kanë kuptuar për këtë hadith i që nëse namazit nuk dil nga feja. Por ka rënë dakord edhe me ekzistencën e këtij a di. Dhe pse e dinin këtë hadith, ata të gjithë kanë rënë dakord që nëse namazit është i dal nga feja. Atë kjo tregon që ata s'e kanë kuptuar hadithin, kusht se pretendojnë të, të kanë kuptuar hadithin ndryshe. E këptuot? Kjo kë është pikë e pestë. Kështu që thuhet për, për këtë person, i cili dhe më dhënë dëshpëtojnë nga kjo fjallë, nga fjallë e laj, laj, laj, laj, laj, në gjyëgimi që kjo ka dy mundësi. Ose kjo person është një që falet, edhe veprat e ti të të më dhënë dë gjymëtyrë nuk i kalën, ka bërë veprat mira, edhe ka e ka thënë fjallë e laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, edhe është vendosur të qalloh dhe Allahu i mëdhur me këtë lloj fjale e ka fshir gjunafës dhe i them ato nuk i përshtonin gjë dinë gjykimit, por përshton kë më shumë. Ose për ndryshe bëhet fjalë për një person i cili ka një lloj gjendit veçantë, rasti veçantë. Edhe ky lloj rasti veçantë, domethënë është rasti i atyre personave të cilët pendohen në fund të jetës. Ka bërë të rritën e gjunafës, pendohet në fund të jetës dhe Allahu subhanu teala e parnon pendimin. Edhe me këtë lloj pendimi, ai pendimi i tij, la ilaha illallah muhammedur rasulullah, në ato momente i bën, do vlen më shumë për vdesën e gjendje, mbase do t'vdesën e gjendje. I bën më shumë dobi se të gjitha vitet e jetës si që ka pas në cicë ka për gjunafe. Domethën, ose do të themi që ky hadith thotë për një lloj rasti si të veçantë. Si rasti treguam që një njeriu thot la ilaha illallah dhe mbasaj nuk bën gjunafe, ose atëherë do themi që ky person është përto i që falën. Domthon Por se ka kësish duhet në mazin, e me gjitha të aji e kam bjullu këtë jetë me fenë lejre Allah dhe është penduar thelë në, në këto legendje dhe ka vdek të legendje Edhe shemull për këtë, për të kuptu mu qartë, është shemull dhe ti person që ka vrajë qim veta Ky person vrajë qim veta, shpër mëndë në hadith Që i vrajë në thënëndë, pasa vrajë dhe një dhe, dhe, njëndë, dhe, njënë, dhe për thun, për për një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një Edhe niset rrugës vdes, shofdes. Çfarë punë më ke kishte bër këy? Pavlen e tja është me këy sepse bazi punë mirë. Sepse as e punë të mirë. Shkoj me like-et, shikoj, dhe me like-et nuk bën ndanim dot. Dogjë dhe me like-et s'po ndanin dot, ç'është ne ti ç'të bën më të dhurë? Subhanallahu, sa sa problematike është e ti. Erdhën me like-et e dënimit, thon, "Fynat akornes sepse këy nuk ka bër punë mirë kurr." Kupton? Kurse erdhën me like-et e mshirës, thon, "Ky na takon ne sepse këy ka ardhur të penduar." Çart edhe dërgon aloim ma dhurohet 1 me lekë që i thot "Masni tokën, pran pran cilës tokës më, më afër, ai i asaj tokon." Çfarë thon me lekët dënimit nuk ka bër punë mira kur. mirë kurr. Mirë, ky punë mirë nuk paska bër. Ky person punë mirë nuk nuk paska bër. E megjithatë, ky domethën do ta marrin shpirtin e tij me lekët e mëshiros. Çu do thadith. Atëh, a mund themi që ky ky person mund të një për atë rast se cilët kanë 99 regjistruar me gjunafe? edhe pastaj ka thënë me sinqeritet të lloj fiale edhe shpëton e kuptuat idenë? Kjo tregon më që ky lloj hadithit nuk ka lidhje fare me temën. Prandaj ky ose vetëm për një rast të veçantë, si rasti ti që ka vënë 100 veta, ose flet për një person i cili falëmos, por ai ka thënë atë me sinqeritet dhe mbasai nuk ka bërë më gjunafe. Edhe mbasai ka qe lloj që ka vdek. Edhe do t'ju tregoj shembull me dy person që ta keni më të qartë çka mbyllim njëri mirë të, të hadith. Dy persona të dy kanë regjistra me gjunafe, 99 me 99. Njëri për tyre, mbas i bëjë 99 regjistra me gjunafe, thala, ila illallah, mahamad rësullat i pënduar, u pëndu të këllahu. Mbas pa kjerit dhe kefdici legjendi. Kurse i dyti, kë ishe 99 regjistra, mi e po jënë fund, pande nga mezi, e thala, ila illallah, dhe mbas a i bëjë pjesën ti dhe të gjunafeve të ti. A janë njësërta të, të këllahu i madhurua kër të zesin të dy? Mien selanelai Allah bq dobi ti që e mbyllën me selanelai Allah. Po ti ti nuk i pse nuk bën dobi? Pse ai tjetri hyn në xhennem mbasë këtë fjalë? Sepse ai mbas ksaj punë të mirë ka zhytur, zhytë gjunave të tjera dhe ka e ka përzië këni selanelai Allah me gjunave të tjera. Prandaj kjo fjalë nuk i bën dobi çdo dë njeriu në çdo momenti, po ka kushte të veta. Prandaj nuk duhet tiç kuptuar, se këtu nuk flitet, domundon për atë që pretenduohet, po ky është kuptimi i vërtetë. Hadith i dytë Ti e përmendur është hadithi një ati personi që nuk ka bërë punë mira kurrë dhe unë e lexova hadithin mësimin e kaluar, kështu që, që unë nuk jam duke përmend dashë shumë i gjatë, por do t'rregoj vetëm tek atë pjesën ku është mrasë si argument nga ata të cilët thonë që lënë namazit nuk është mosbesimtar. Thotë, ë, ndonëse kan thënë, thënë ata kështu. Në hadith përmendet fillimfare që do dalin nga xhehenemi një person që ka në zemrën e tij sa një dinar për imani ose për i kajri, kështuot. Pas taj do nëzirë, Allah i madhur nga gjëhenemi, ata personat të cilët ka në zemrë në tyre, sa gjysëm dinari për i kajri ose për i mani. Pas taj do nëzirë, ata që ka në zemrë në tyre, një thërmi i kajri ose i mani. Pas taj do thonë me lajket, Zotion nuk kemi lënë në të kajrë. Skemi lënë në gjëhenem, dika di që mund ketë kajrë në ta çudon melaiket. Pastaj ato lloj mëdhur ndërmjetsuan melaiket, ndërmjetsuan profetët, ndërmjetsuan besimtarë dhe nuk ka ngelur vetëm se më i mëshirshëm. Edhe ai nxjerr nga xhehenimi ather popull ose njerëz të cilët nuk kanë vepruar ose nuk kanë punuar hayr kurr, çuon hadith. Që nuk kanë punuar pun në punë të mirë kurr. Po ta shikosh me vëmendje, në hadith thuhet për për të parët kanë në zemrën e tyre sa i mand sa një dinar. I dy disa iman kanë së gjysmë dinari, i tretë disa i thërmi iman, i katërti kush e njeh ta, këta nuk ka hajër. Domthonë kur flet për iman, 1 dinar, gjysmë dinari iman, një thërm iman, pas sa mos ju çejbi, që ska iman vare. Në pameni hashme, në pameni hashme, kanë thën dietarët që në pameni hashme, nëse do ta marrë në mënyrë sipërfaqësorë këtë lloj hadithi, çfarë kuptohet për ti? Kuptohet për ti, ose si kuptuat grua të humbura? që nga gjenemi do dali njëres të cilës jam besimtar fare, për e një qefira. E kuptuat të të gradualitetin si ka ardhë, do nëzhen nga gjenemi atat cilët kanë në zemër në tyre një dinar i banë. Pasat e që kanë gjusën dinar, pasat e që kanë një thërmi, pasat e atat në cilët nuk ka hajrën ta. Në nëmë, pa me një ashme, si profesor kuptuat që do dali në gjenemi jesë pasë një manë vanë në zemër. Kjo është kuptimi jashtëm Dhe ne themi, ky lloj kuptimi normalisht ky bieën kundërshtim i xhmaun umat i Islam, i cili thot që nga xhenhemi nuk dalin ata të cilët janë mosbesimtarë. Kështu që nëse do ta marrim hadithin kësu, si profesorë, ky i bëhet argument për ata të cilët thonë nga xhenhemi dalin dhe xafirat, jo ata të cilët kanë imave vetëm zemra, dhe pamë në jashtëme, këtu tregonet, pamë në jashtëme, këtu tregonet se ata të fundi farës pa tani iman hiç as zemër pa jasha, sepse fillon radhiti imanin, 1 dinar, 2 dinari, 1 thërmi, hiç. Qartë? Kjo është pike parë Mirë po, në më thënë kanë thënë djetarë Tërgohë të përshumë kanë tërguar e, Ibn Huzejme Djetarë një, një për imamëve të ehlisunet gjematit Do të dihet në formë të sikurt Më në di shdo të djetarë Kje njeh islamin Se profetis onë Allah Seleman të këtyre haditheve Në cilët thuët kushtë të, të, të lejnë Allah Do të, të, të ose shtonfja në lejnë Allah Muhammed Rasulullah Dhe nuk beson një i për profetve ose nuk beson librin e Allahut, ose nuk beson xhenetin, ose nuk beson xhenemin, ose nuk beson llogarinë më radh, thot nuk nuk asim për ty nuk, për që që nuk por, e kuptoj për çfarë që ti qëto besimtar. Që sotim nuk u zejme, por murxhiet e kanë lejuar argumentimin në këtë lloj forme me këto argumente. Duke e marrë nyj si profesore. Shqy, që kjo po ta marrë si nyj si profesore, ky lloj hadithi, ky hadithi i thotë xhenemin dit ka njerëz që siloni pasën punën punë mirë. Ta çfarë thon? Kto argumente kam ajithashtu e kam marr këtë ka hadithën kam marr pa argumentin xehmijet. Xehmijet janë një grup i humbur për të cilët kanë gjikuar shumë pro dietar që ata ndan nga islami fare. Ata thonë, "Imani është vetëm njohje po e zemrës." Po, njoh të Zotit me zemrën që ka i Zot, qysh besimtar. Këtë kjo është akida e xehmijve. I pari ti xehmi i ibn Sofani, edhe për të kanë gjikuar dietar që i dal nga feja islam. Kta thoshin, "Imani është vetëm jo me zemër, vetëm ta njohësh Zotin." Edhe po nuk e deshe, edhe po nuk e pa të frik, edhe po nuk pa të sinqeritet, vetëm ndijesh që i Zot. Po diti që ka i Zot, ti joge brizentar për këtë. Edhe ky lloj haditi, na di çfarë thot, nuk kanë punuar punë mirë kurr. Në fjalë pun, pafshin dy punë. Punë të gjymtyrë, punë të zemrës. Qartë, sepse imani tek syneti për bëhet nga nga fjalët dhe nga vepra. Fjalët e gojës dhe të zemrës edhe punët e zemrës dhe të gjymtyrëve. Kush i kur thon hadith, nuk ka punë mundira, nuk ka as punë zemër, as punë gjymtyr. Kjo duhet të pamë në hashmë hadithin. Kjo duhet të pamë në hashmë. Qartë? Atëherë i bie që fjalët e xehmive ti të sakt si pas ti hadithe. Po ta marr ashtu në mënyrë si profesor. Por këta e suhetim që kjo është kuptim i gabuar. Ky është kuptim i gabuar. Prandaj ata të cilët argumentojnë me këtë lloj me këtë lloj hadithi thonë që në hadith thuhet nuk ka punuar punë mira, Do me thënë, ndër tja, s'ka adhës ka falemaz, i themin hadithën nuk ka punu punë mirë, dhe këtu hyde punë të zemërs. Thonë atë ajo, për po punë të zemërs janë në argumentet tjera, sepse duhet pa tjetë këtë sinceritet, këtë frikë Allahon, që të quatë besimtar, atër i themi, po që se një person kuptohet në argumentet tjera që duhet këtë frikë Allahon, duhet e sinceritet që të quatë besimtar, atër dhe ne themi kuptohet në argumentet tjera që duhet falemaz që të quatë besimtar. Te para dhe e dyta te geli suneti them nuk pranohet qe nje person te ket pun zemre dhe mos ket pun gjymtyrsh. Kjo esh e pamundur. Shembulli i si ksa esh sigur me thënun qe ky zjarri djeg po fut e futet dorën aty brenda, ta kapesh me dorë shufrun te djeg. Edhe nje person qe nuk e beson, nje person qe nuk e beson me me vërtetë qe se u shkon ne kap, por shon fmije vogël ku i duhet qoje djeg, nuk beson me sepse mja qi vogël, kupton. Shkon ne kap vërtetë. Domethën nëse një person kur ti thumos e bëj të asaj këtë dieg dhe shkon e bën, kjo ç'të tregon? Këtë tregon që ai në vërtet nuk e beson dhe i zlut ti. Nëse një person ti thuohet do digj do digjen me Xhenem, po jese nuk falesh. Domethën nëse nuk falesh, dhe ai as nuk falet, as nuk ajon, as nuk jep zakat, as nuk bën haxh, nuk bën as ulë punë fare për turin e xhenemit. Atëra e ka frikë Allahut në vërtet? Sa ka frikë në vërtet? Që për kësaj ka nxjerrë ni Sunneti rregullën që nuk ka mundësi një person të ketë punë zemre, këtë frik, të ketë sinqeritet, këtë frikë, shpresën e mshirëllot, pa bërë asnjë punë për jashtë. Kjo është e pamundur. Për këtë arsye, kur thuhet ona di që ky nuk ka bërë punë mira, i themi kjo bën kundërshtim me ajnin e Sunnetit. Sepse nuk ka mundësi një person të bëj, domethënë të jetë besimtar me zemër, po që saj nuk bën asnjë punë të mirë. Edhe këtu në hadith Cipas si promisiashën pa u përmendet kur do nuk ka punë mira, as namaz, as zakat, as haç, as ajim azit tjetër. Qartë? Kjo që është, do të thon, kjo kuptohet nga argumentet e tjera. Kjo është pika e parë në lidhje me këtë hadith. Pika e dytë është, këta njerëz thuhet në hadith që këta nuk ka bërë punë mira kur por këta e kanë pohuar me zemër dhe kanë punën të zemrës. I thuhet ku e gjetët punën të zemrës? Sa do thoni ke marr argumente të tjera? U themi argumentet e tjera qi tregojnë që ky person duhet të ketë patjetër pundhëzemën që uet besimtar, gjithashtu themi argumente të tjera që tregojnë që ky person duhet të fali që uet besimtar. Kështu që nëse ne do të qorohemi të kemi të gjitha argumentet e tjera, argumente të tjera tregojnë edhe për pundhën e zemrës, edhe për pundhën e gjymtyrve që njëri u quhet besimtar. Pikë tjetër, tregohet në vetë në argumentin në hadithin që kta persona të cilët do dalin nga xhenevi dhe thu që thuhet për ta që nuk ka atë nuk ka nuk ka bërë punë mirë kurr, ose s'kan bërë hayr kurr, të regohet në njitin hadith që ata janë prej më në mëzlive si, shikojnë me përbëndje të regohet dhe më thënë që ata personat dhe cilë dhe shpëtojnë ditë një gjukinë kush janë, janë ata që bënjë, i bën i nsejsh dhe allon dë nja atë që i bën i nsejsh dhe allon dë nja kush janë janë besin parat pse, të njitin hadith po po u rikthej pak vetëm tek hadithi se ne lezumën e parë thuhet domethënë në hadith që Allah subhanahu wa taala do të shfaqet njerëzve në pamje në një pamje besimtarëve, në një pamje pasu do shahin pamjen e vërtetë. Do të bëjnë sejdë të gjithatë ata që bënë në dynja, edhe munafikëve, të cilët kanë bërë nga hipokrizia sejdën, do të thyet kurrizi. Kurse kafirët të gjithë do ikin xhenem. A dhe kush ngjelen kur dal përpara Allahut, përpara Allahut besimtarë? Kush do ngjelen vetëm ata që bënë sejdën në dynja, kështu thotë hadithi ë këta munafiqët. Munafiqët ç'u bënin? E bënin të lloj veprë në dynja, kupton? Por në zemrës kishin ç'e fare. Qartë? Ne s'kem punë me këta, sepse këtë gjykimi i tyre është tek Allahu. Pamëri hashmë, nesim pamëri hashmë. Ky falet, falet, ç'ka në zemër, vetëm Zoti di. S'futëm bënë zemrat e njerëzve. Avam pamëri hashmë, nëse ai falet, u na gjykon që është musliman. Këto detyra janë. Nuk na lejohet të futim zemrat e njerëzve. Atere këtu të regohet që këta personet dhe të cilët dhe i bëgan sejsh dhe Allah dhe në që kimë kush janë të tekse adithët që dhe, dhe zbulon Allah para kamën, dhe e sa nungelet as kush për e atyri që i ka mos bërë vetë me dëshirë në tyre sejsh dhe Allahut, vetëm se jepë Allah leje për t'i bërë sejsh dhe për t'i bërë sejsh dhe adithët, për veç atyre të cilët cilë i kam bërë sejsh dhe nga suje fajsi ja, atyru u thytë k që këta persona të cilë dhe jenë në, në, në adit, që kanë vetë me në moslit, atë e që sufarë kanë faqë, si kanë bërështë dhe lënë dënja, ta së ju kanë faqë të këllë të grupi. Së përmëndë, këtu thutë dhe i bërështë në atë që kanë bërështë ka dhe lënë dhe në dënja. Edhe, për këta rësue, ibnën Kajim, ka përmëndu një për argumenteve qi tregojnë se nënsinë në mazë është mosbesimtar, ai jeti kurnor në cilën ka thënë Allahu i mëdhur afen xhalul musliminë kal mujrimin malakum ka bi tahkumun a ti bënë muslimanët si kriminalët shikeni ju që gjykonin të lloj formë si mund të bërazojë Allahu pasë thot vazhdimë jetë jo me në sah, ditë kër akama, ju suju, ta, më ju kshvon sak at dit kur zbulohet para kama do u dawnin në sujud do ftohen ata do ftohen do shtojnë Allahu s'më përporsëse the la yastati'un ja pata nukan muslimin Khash ya'tuna absarum shikimi i tyre doheti për ulur edhe dent të raqum dhille edhe dent poshtruar thot u kad kanu yaduna ilas sujood ndërkohë që ata ishin ftuar për të bërë sejsh dhe kur ishin të shëndosh u humsalimun hum, kur ishin të shëndosh do dhe më dhan ata persona që kanë qenë të shëndosh në ndjenja ti ishin mos i bën sejsh dhe nuk bën sejsh dallahu ata nuk ka mos i bën sejsh dat ditë edhe kta i ka thënë Allahu i madhuar mos besimtar Edhe kjo kuptohet edhe nga hadithi, edhe ky është njëjetë hadith në cilin thuhet në fund fare që do të zënë nga xhehenemi sa njerëz kanë burpull mirë kurr. Kështu që kjo duhet të jetë shumë shumë në vëmendjen tonë për ta kuptuar hadithin. Ë pika e katërt. Nëse ne do themi domosht që nuk kuptohet në tërtoj për hadithin, nuk kanë punuar bullmirë kurr, që këta nuk çka kanë falur. Ate çdo më thon nuk kanë punuar bullmirë kurr. Ç'kuptojmë ka kjo? Ate çudietarë kanë treguar disa shfigime që këto domosht kuptohet më qartë. Shikojini parë do që është më së mëse i vërtetë, më së saktë është që fjalën nuk kanë punuar në punë mira kurrë, nuk do thotë që ata s'kanë vepruar vepra, por kuptimi i saj është që ata kanë vepruar vepra që nuk u kanë bërë dobitë k'Allahut subhaneh وتعالى. Edhe këtu kam përmendur më më dietar shembuj, por nuk dua të zgjatem, do të bëj sa më shkurt inshallah. Kam përmendur shembuj, për shkakun profeti sallallahu alejhi wasallam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 A nuk u falai se pa perfeksion që po falsh? Ai bufalai, po, po, po, po problemi ti ishte që falet i nuk ishte sakt, nuk ishte i duhur. Për këtë arsye, kë tregon që lejohet nga ana logjike dhe nga ana gjuhësorë të thuash për një vepër që nuk bëhet në formë saktë që nuk u është bër. Nuk u është bër. Si porshon kur ti jep një detyrë një personi për ta kryer atë, siç duhet, ai se bën siç duhet. E bën shkelesh ko ose jo me parametrat e duhur atë situatë ske por gjë. Pse se ka bër sakt, nuk nuk e bër gjë. Çujë nëse thubë një person që nuk ka punë mirë, domodin punëti ai ka bërë punë, ai ka fal namaz. Pse ka pranuar Allah? Pse s'ka kryer si duhet? Siç kanë treguar selefët që një person mbase mundet që të falet 60 vjet dhe të ka lloj mëdhëruar nuk i pranohet asnjë namaz, asnjë namaz nuk i pranohet. A është falur kë? Ës falur. Qëuhet çavir? Që nuk quhet çavir. Ai pranohet namazi? Si është pranuar si namaz? A ka hajër? S'ka hajër të ka llogërup. Ë kuptuat i den? Sigur thot nuk ka punë mirë kurrë. Domethën tek Allahu punë e mirë nuk qiu thjesht ta bësh kele shko dhe qiu qiu tek Allahu duhet ta bësh në lloj forcë të panohët, atë që punë e mirë. Mund të hyjë një person provim, të shkuj shkuaj të të shkujsh grapo kod kod. Po po kësaj ato nuk kanë lidhje me temën dhe nuk kanë përgjigje për pyetjen që jam dhënë. Ato s'kan vlerë. Ato s'kan vlerë. Shi domethën, nëse ti thua një person ka mbur 10 faqe provim, o ka mbur 10 faqe ato. Çka shkoj dgjaj? Përsa nuk ka asgjë lidhur me temën. Shumë dëllu mos e ka asgjë kod kodaj. Kësh kur thuat nuk ka punë punë mirë, lem jam al khayran kat. Qëllimi nuk punë dhe ka punë punë mirë të cilat kanë vlerë të kalllojmë dhëruar. Gjithashtu profetë sallallahu alaihi dhe sallam ka treguar një për, për një person i cili agjiron për ditë. Çka agjironi më i kush është? Është agjironi Dawud alayhis salam. Agjironi ditë dhe çel të një ditë. Moshum se kaq. Ka më mirë se kaq? Nuk ka. Ka thënë profeti sallallahu alaihi dhe sallam, ai që agjiron gjikon Ai as nuk ka agjuruar, as nuk ka çel. Si nuk ka agjuruar? E, e pa agjuruar për ditë. Si do të profet ose nuk ka agjuruar? Si, si, si do të nuk ka agjuruar? Si ka mundsi nuk ka agjuruar? Qëllimi nuk është që agjurimi di nuk ka ekzistuar, ka ekzistuar, por nuk është kryer sakt. Nuk është kryer sakt, prandaj dhe juhet thuhet siu nuk ekziston fare. Kjo lloj metode përdoret gjunjë në arabe dhe gjunjësh nëpër dorat. Kur dikush nuk e bën siç duhet në vepër, thuhet se ka bërë hiç, por mos e ke bërë fare. Çto dohet? Kjo është ideja, përndë kur dhunati nuk ka bërë punë mira, domethënë nuk, nuk u parnohet punë tek Allahu i mëshirshëm, pra s'ka vlerë fare punë tek Allahu i mëshirshëm. Si ka bërë skeletë shko. Gjithashtu dietaret kanë treguar domethënë që këta persona të cilët domethënë nuk kanë bërë punë mira kurrë, mund të jenë për një grup i njerëzish të cilët ka fal namaz, ka dhënë zakat, kanë bërë haxhe më radh, por shpërblimi i tyre kanë iqur nga padresitë e tjerave. Ka treguar Profeti sallallahu alejhi dhe selemi, do t'rregoj dy hadithe. Hadithi i parë Ka të leguar profetit s.a.v. një person, thot vjen në ditë një gjukimin një person një cili që të muflis, muflis, ka dhënë muflisin nga ometin kush është, është një person që vjen në ditë një gjukimit, me sëvapë e samalet, shë me sëvapë e samalet, njërpo i ka ngrënë mishin këti, ka sharë këta, ka ofenduar këta, i ka marë pasurin këti, ka rahur këta, Edhe i merr kënga sawabet e ti, kënga sawabet e ti, kënga sawabet e ti, derisa kur t'i marrëngjë sawabet, i jete gjunafet e ti ditë e tyre edhe hudhen ingelin savapet? Ingelin savapet? <tër> e ruha, në xhenem. Këti ngjelle sawabë? Ngjelle sawabë? Edhet më e gjë që ngjelle ti kush ësht? është? Ës vetëm fjala la ilaha illallah, vetëm këto nuk e ndajnë, nuk e ndajnë njerëz. Nuk e nuk e nuk i merr atë gjë. Po të merret këj bitë xafir. Nëse s'je xafir, musliman. Shi vetëm kjo është vetë i vetmi sawab që ngjelle te ti, fjala la ilaha illallah. Atë pasqenumet e Isami, që kanë thënë lajën e Allahu nuk kanë bërë punë mira. Pse? Ai ka bërë punë mira, por ato s'kan vlerë të kalloh Allahu Subhanu Teala. Nuk kanë vlerë të kallohë më dhëruar për arsye, ato nuk kanë vlerë të kallohë Allahu Subhanu Teala për arsye sepse ai ka bërë ato punë kia, të cilat janë bërë shkak që sevatë e tij të avullojnë. Prandaj ky person hyn në xhennem dhe ky nuk ka asnjë lloj sehapi. Nëse thot për të personi ky s'ka bërë punë mira, është sakt. Është sakt. Hipse ky vetë është bërë shoktar me punë të të këqit të këqit mirë të veta. Për këtë arsye thuhet për të që ky është musliman, ka bërë punë mira, e megjithëse si ky nuk qartë, lojdyt, lojdyt, dyt, ka bërë as punë mirë. Pse? Sepse punët e tij nuk kanë vlerë. Meqart? Lloj dyt. Lloj dyt. Hadithe dytë ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që do vijë në ummet i një person ditë gjykimit më se vabe sa malet. Edhe ja bën Allah më dhuar se vabe të ti pluhur, pluhur. Thot Ky është e i personi cili, kur veqohet me kufi të Allahut, a i shkel ato. Në mën parë njerëzë, a i duke të buri mirë, i dëvoqëm, zbatonuar të Allahut, kur është në vetëmi, bënë të harami që i si bënë së të njerëzë. Këti i afshinë Allahut se va pëtë fare. Po është muslimonë? Muslima populli si ka bër për i të llohtë, i ka bër për mosu duk, mosu duk i keq para njerëzve, për këtë arsye Allah i Allahu i mbyll afshin. Nëse thot për të personi ky s'kase shkase së vapi, nuk ka punu mund mirë kurr. E vërtet. S'ka punu mirë kurr. Ky është rast konkret. Atë kur thot na di që nuk ka punu mund mira, kjo është shumë e rëndësishme. A është qëllimi këtu që ky person as nuk u sfal, as nuk ka agjëruar apo qëllimi është që, që ky person ka bër ato lloj punë të cilat s'kan lejer të Allahu i mëdhuruar? E parë nuk është saktë, pëse? Se po qëse në do themi që kyqërë të musliman, pa bërë asin dhe ve, pra kjo pinë kundështime me dy gjmatu me të islam, me gjmavën e parë i cili thotë që të gejtë lisonit dhe gjmatin nuk ka iman pa pun, dhe me gjmavën e dy të që ka në të dhënë karën të akort të gjithë se levet, që nuk ka, nuk ka iman pa, pa në masë. Që që kërë përson, automatikishë është pra të e që e në fallë. Kjo është, kjo është një argument Argument tjetë e që, që pra të regonë që këj personë Në shpër të të e që e në falur Eshtë Që në hadith të regonë Në hadith Në të njëtin hadith Në tekstë ndryshme që të rrasmetume Në të rrasmetimin ndryshme tek Bukhariu Të regonë Që këj personë Në më thënë që ata personë i dalë nga gjëhnemi I njofin me lajke nga shenjët e seshdes I njofin me lajke nga shenjët e seshdes Dhe dhe dhë Edhe personi i fundit prej tyre që i nxirrë nga xhenemi, që janë nga xhenemi, të për cilët fan thonë tani që me shenë është, Një cini allo gjëhnemi, e gjënemi, i njohim më lehtë nga shënjëzës është i personi i cili kurë nxirrë nga xhenemi, e nxjerë nga xhenemi, por fytyra e tij rrihet drejtuar nga xhenemi. Edhe thotë o Allah më kthe vënçitimin nga xheneti. Edhe pastaj tekon hadi ndër fund fare që futen në xhenet dhe i thotë ti ke 10 fishin e i mbretit të dhunjas. E, e renditshmi thotë buhurere e kanë transmitu edhe transmitu së tjerë, në ta dhithot ky është personi i fundi që dhe nga gjëhnemi. Ndërkoj që ky është me ata për cilët thuët që këta njëre që dhe nga gjëhnemi, i njove me lajke nga shenë dhe seshës, sepse shenë dhe seshës nuk i ha gjëhnemi, e ka bërë Allah haram që ti haj shenë dhe seshës. Këtë të rëgonë që ky person është prajë të të personët dhe cilët kam falë në masë. Qartë, nga jeti adhith. Për më tepër, Allah është shumë e domozoshme që njeriu nëse dëshiron ta kuptonë sfillë çdot me argumente me radhë të gjitha, më bashkojë të gjitha, madje ka raste nga i njëjti argument mund të kuptonë drejt të, të vërtetën pa kaluar të tjerat akoma. Dmton, edhe bashkoj të gjithë argumentet edhe atë që për të kuptuar se si është e shë vërteta. Domethënë kjo është shkurtimisht, domethënë ato përgjigje që kanë dhënë dietarët se kanë fol shumë gjatë në lidhje me këtë, domethënë me këtë hadith shkurtimis në përpërgjithësi ndihitar në hadith. Sukshi në hadith, nda hadith, nuk kuptohet që ta ska mësin fal, por qëllimi është të digjitoj ide që treguam. Kalojmë tek argumenti, më sa duket do të jetë argumenti i tretë. Argumenti i tretë shkurtimis po e përmend se është është i shkurtë voti, i rush i gjatë. Ës hadithi i Abu Huraira se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë. Qot ka thënë një person i cili nuk ka vepruar punë të mira kurr, kurr. Në i transmetimin thotë nuk ka punuar punë mirë kurr përveç tauhidit. Kur të vdesi, digjeni edhe trupin e tij, pluhurin e trupit të tij merret dhe hidhet në gjysmën e det gjysmën tokë, pastaj inshallah nëse Allah ka mundësi ta ringjallë ose ta ndëshkojë atë me një ndëshkim, me cilin s'ka ndëshkuar askënd ndër botrat. Dhe Allah urdhron detin që ta nxjerrë dhe urdhon toën ta nxjerrë, më pas i thot përse e bëre këtë gjë? Thotë e bëra nga frika jote O Allah. Dhe Allah subhanahu taala thotë E fal. Të kam falë dhe falë Allahut. Ashtu më thon Bukari dhe Muslimi. Në transmetimin e Buhariut thuhet se një person i kishte bërë shumë gjërave dhe kur i vdesi i tha fmirëve të vet, kur të vdes, më digjni, mbëni pluhur dhe më hidhni mua në erë që të marrë era, se nëse ndonë Allahu kam, ka më ka për ndoluar me një ndënim që s'ka ndoluar as kënd përpara meje. Edhe e vepruan, edhe urdhëroi Allahu të ngon dhe bashkoim me radhë. I thotë njëtë gjithon, e pasaj transmeton në një transmetim tjetër thuhet ka qenë një person tek tregon shumë Imam Muhamedi, ka një person për ato që kanë qenë përpara jush, për umetë të mbarshëm domoshem, që nuk ka vepruar punë mira kur thotë për veç Teuhidit dhe kur i vjen vdekja, thotë këtë që treguam. Atë përgjigjja, në kurrë për veç Teuhidit, ta dhon për veç për veç Teuhidit, nuk mjafton pas, këtë person, atë kjo tregon që ky domoshem la, ka thënë la ilaha illallah, edhe saka është falfa e marrë. Edhe ka sfutuar. Përgjigja është e parë gjë njërë këtë hadith fletë për një person një cili ka egzistuar në një për e umetëve të më pashën, para umetit islam, që që nuk mund të argumentohesh një vepër që ka bërë një person në umetit më pashëm edhe thua që përderë sa ata kanë shpëtuar pa në mas, ka të rëgojnë që këta shpëtën pa në mas. A e shërja të, të të të kështë shërja të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të këtu në hadith, në djetë në hadith të të regohet që këtë e bërë të gjërë ola nga frika për teje edhe për ne ola nga frika tje e falë këtë të regohet të rejë që me gjithës e dhe thaj që këtë nuk, nuk pasë për punë mira e pasë e një të mirë që ka frika nga loë, shpangë tala e dhe të treta, thotë përveç të uhidit përveç të uhidit thotë hadith nuk ka bërë punë mirë përveç të uhidit Kta thon, por desoj nuk ka bër punë për, për të uhid kjo, tregon gjë që është falur farm. Por kjo këtu është problemi i tyre njerëz, sepse kta mendojnë se te uhidi është thjesht vetëm një fjalë goje, që të cilën po e tha njeriu, le të bëj çfarë doj, sa tërë ai është shpëtuar. Ka thënë Muhammed ibn Abdul Wahhab, nuk ka kundërdit në me tumedit islam se te uhidi duhet jetë patjetër me zemër, nuk ta njohin njeriu, duhet ta shpreh me gojë dhe duhet ta veproj me gjymtyr nëse ai i mungon një prej këtyre ai nuk quhet musliman. Këtë e ka përmend Muhammed ibn Abdullah. Nëse mungon një prej këtyre 3 nuk quhet musliman. Do të thonë, tauhidi i njëri nuk quhet tauhid. Nëse ai nuk e beson me zemër ose e beson por por nuk e shpreh me gojë ose e beson dhe e shpreh me gojë por nuk me me me me e vepron me gjymtyr. Do thonë, që tauhidi në të vërtetë, që quhet tauhid duhet të ketë të punë vepra të mira. Por problemi është, nuk ka vepër punë si të mira kurrë, është njësoj si tregom ta di ti mosi për Por ndaj hadithit nuk flet, domthonë për atë që mendojnë ata, por është kuptimi i tij siç e treguam në bazë fjalë që kanë treguar dietarët. Të edhe kur thotë për veprën e uhidit, kjo tregonuai që tohid di më vonë është vepra vepra e mirë, se tohid vetëm vepra vepra e mirë në të vërtetë. Edhe tohid është me fjalë dhe me vepra, edhe vetëm vepër, vetëm me fjalë. Tregohet që Imam Maliku ka qenë ulur me shokët e tij duke mësuar dije edhe Uthir Rezani. Uthir Rezani dha këngë të shpejt mbledh për mbledhur libra. Mbledhësh për mbledhur libra. Edhe i tha Imam Malikun zotë i avashut se kjo, domethën ajo nësinë ju do të shkoheni nuk është më e mirë se ajo nësinë ju jeni. Domethën në vërtet dija, unë un kam parë disa dietarë domethën në muslimetë të tjerë, sa moronin fales fillon ndjek muslimin, edhe nuk priset falesh synetët, por arsye se thoshte për mua dija më vlefshë se synetët e akşamit. Edhe çdo lë minuti që ne kalojm duke mësuar dije, kjo është domethën është më e rëndësishme të qallosësh me sa dy, dy synetë të cilat domethën në mund të falë për veten kurse dia është mund të hap dritën për shikoj të vërtetën. Gjithashtu themi edhe që hadithi që thotë nuk ka punën më mirë përveç tauhidit, por nuk tregon në formë të qartë që në të nuk ka punë, arsyeja është këtë, që të treguam që të tauhidesh me vepra, është dhe me fjalë dhe me zemër gjithashtu. Argumenti i katërt është argumenti hudhefes, hadithi, i Hudhaifës, hadithi i Hudhaifit në imanit i cili ka thënë, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, do zhduket Islami. Do do shkrihet Islami, thotë si shkrihet rroba. Fillon da vitrohet rroba ndërsa ç'doqet fare. Ajsa nuk do ta din njerëzit ç'është xhjerimi, nuk do ta dinin ç'është xhjerimi, ç'është namazi. Ç'është haxhi, ç'është sadakaja. Edhe thot në hadith, vëzhdon hadithut, edhe do largohet libri i Allahut për një natë, do ngrihet lar libri i Allahut për një natë. Ajsa nuk do ngelet në tok as një jetë. Edhe do ngelen disa grupe njerëzish, pleqë edhe plaka, të cilët thonë ne kemi arritur prin drejt ton që thoshin la ilahin lëllah dhe ne e themi ata edhe i thot sile aja tabini që i thot hudhefës e qëfar do bie u bën fjale la ilahin lëllah atyre kura ata nuk din që, që, nuk din, a, që është namazi që është gjërimi, që është haqë që është sadakaja edhe hudhefja nuk i dhe rëndësi pas e kjo e përsi pyrin të rejer dhe i tha hudhefja në herën e tret do di shpëtoj ata nga zjarë e gjëhnejmit hadithin të asmëtojnë në mag Ka dhona ato cilë do të thonë që në sinema nuk është mosbesimtar. Thonë ja, këtu tregon që këtë asfalteshin e quhin një qum musliman, hapsen e falëshin. Prem selam. Përgjigjja është ky lloj hadithi nuk ka lidhje fare me temën tonë. Pse? Tema jon flet për një person i cili e di që namaz është detyrë, edhe me përtaçje e lë namazën. Ndërsa nëse një person nuk e di që namaz është detyrë, ne nuk gjykojmë për të që ai është qafir derisa ti mësohet gjykimi që ka namazin Islam desin sort. Çu nuk nuk është lejuar që ne të gjykojmë për një person që është kafir, nëse ai nuk e di që namazet e dhëtyr. Po këtu thuhet se ata nuk e dinë. Domethënë këtu vlet për rastin kur ata nuk e dinë dhe ne bëjmë zakort. Theni është vërtet. Kjo dihet, kjo është e njohur islam, që nëse një person nuk e di që namazet e dhëtyr, nuk është kafir. Dhe sa mësoj. Ne flasim për personin i cili e di që është detyrë dhe për ta cilen namazën. Ky det nga feja. Shqë që këjë kë hadith është jashtë temë e farë, nuk ka lidhe fare me temë dhe këto dhe gje ka të regu shimë thejiminit e grupi 4 të hadithi i argumenteve të atyre që i thonë nënse në madhë nuk, nuk është i dagë në feja edhe ka të regu që këllë argumenti që ka mërmënduar ta nuk ka lidhe me temë e fare, përkunde të kjo argument fletë për rasin kër njëri u është i paditur dhe i paditur justifikohet kër e nuk ka mundësit amsoj Vërten, dhe argumenti 5 në kjo është nga argument më të që diqme që ka mërmëndur është hadithi muadit në, në cim të cimë tërgojët që profetët sallam e tërgojë muadit njemen dhe i tha që të vishët e një povët që janë ehli kitab edhe kur të vishët e taftojë ata që të dëshmojnë se nuk ka të adhuar të i dhe përështë Allah dhe Muhamedi sallallahu sallam është rrëb dhe i dërgurit ti nëse ata të binden atë herë thotë pranojatë gjë ha tyer dhe tregoj që Allahin ka bërre atyre dhe tyer 5 namazen e dit në atë nëse dëbinden atë te tregoj që Allahin ka bërre dhe tyer sedhaka në zekatin që mu meret pasanike dhe këthehe të këthukarend kanë thonë këta dhe co cilët e majese argument thonë në haditë tregojet që këmë person hu një gemini velin imela ila ila illa edhe në base i thania më jo rappe është një gemini suma 死 një gemini suma � këto tregon që nëse e lën në namazin nuk e nxjerr një nga feja përderisa ky në Islam vetëm e lejnë Allah dhe do të thonë nuk nuk është falë. Kështu thon këta. Ky lloj argumentimi ka ndonjë darë që është i çuditshëm si punë argumentimit të atyre adhurosave të varreve, të cilët thonë një person e thon la ilaha illallah edhe sikur të adhurojë varret ai nuk nuk del nga feja. Dhe kjo është problematik shumë e madhe që e përdorin shumë njerëz të lloj argumentimit të tillë, që marrin një pjesë argumente dhe harrojnë argumente të tjera. Ata që adhurojnë varret Thon, pse që a thonë, pëse i që anë të qafira ata që a thurin varet? A thë lejle në lajë, të dhe të të po, thë lejle në lajë. Për më në të dhe, që thë lejle në lajë, është musliman, po është musliman. Për më në të pëse në zemë nga feja? Se me në zemë nga feja, sepse fjallë a lejle në lajë, është vërtet që e fund një në fejë. Po kër nuk do thot feja, risa, të thotë që të zi, ajo e mbanët në fe Edhe pastaj qëndron fe nëse i përmban kushtet e saj. Ndërsa nëse ai nuk i përmban kushtet e saj, nuk qëndron më fe. Edhe shembull, shembull tillë në feni s'ka sa të duash, shembull s'ka sa të duash. Shembull tregoj të një rast konkret, për çështjen e mortes. Më çfarë, më çfarë arrin një i mortohet? Një i mortohet, nuk e merr pëlqimin e vajzës. Edhe duke marr pëlqimin e të mbaj të saj. Një pjesë dietarëve thonë duhet të jenë 2 dëshmitarë. Kort, vien një person të shi Edhe kuj E bëng të, martot me gruan Mas e martot, kalon një muaj I thot gruaz vet tre her I e ndar Pase kalon i farkua tjeti thot i e ndar Pase kalon tjet thot i e ndar Tre her e ndan E nda u grun Pase e, e ma në grun prap grut veten i thot, i, I thot shkon i ato të ver Me e përgoz të ndave jo, dhe, A e ka marrë mak martesu E shgru e ime E ka marrë makton aka aka leju aloçi po mërtom i gru dhe morëm hartëza është anti sakt po i sakt. Po pse pse më ma mer grundi mother? Kjo është problematika sepse ata nuk kanë kuptuar domthonë që kur ti mërtos kjo nuk do të thotë që ti ti nuk nuk shfuqizojësh këtë martesë kurrë. Domthonë që qëllimi që ti umërtove vërtet umërtove. Po kjo martesë ka kusht që të fillojë dhe ka kusht që të vazhdojë. Ti ti domthonë kuptove vetëm kushtin e fillimit por harrove kushtin e vazhdimësisë. E njëjta gjë është i stami. Isa mi ka kusht një u hynte, po ka kusht për të vazhduar, po se mbrapa, se vetëm një hyn ve, por ka saka kushte tjetër për të për të vazhduar Islamin, se nëse një person hyn ve, pastaj nuk i pëson kushtet për ta vazhduar Islamin, do të theja. Prandaj dhe kanë ndarë dakord gjithë sahabët që ata persona që nuk dhon zakatin, mbas zakit për profetë, do në nga feja. Nëse një person hyn në fe ke nuk do të thotë që ai duhet dorrin feje gjithmonë përderisa ai nuk i pëson kushtet për të ndërtuar në fe. Po mund mund të hyn ve, por do mund tali. E dyta, në hadith të regohet që personi hynë në fenë islam e fjanën lajle laj i lëllë dhe nuk të regohet që vëzhdimësi e islam e ti është me fjanën lajle i lëllë dhe nuk të regohet që vëzhdimësi e islam e ti është me fjanën lajle i lëllë dhe nuk të regohet që vëzhdimësi e ti ka lidhe me gjithë tjera, si kurse ata që nuk e thanë zekatin, ata... Edhe pse thoshin lajnelillah, siç i tha Omerit Ubeykui, si do ti luftosh ti ata të cilin thon lajnelillah dhe fal namazin? Sa tha më thaj Ubeykui, pa shallahun ai që bëndollin me namazin dhe me zakatin, do ti luftoj, thotë. Edhe tha, u tha Omerit, përderisa e pa shohë që Ubeyku ishte i qetë në këtë zgjidhje, e kuptoi që a ishte vërteta. Dhe, dhe rënë dakord të gjithë sahabët që lënë zekatin kishin ndonjë feja. I në i kushtiet të cilin vërëndisht më është ai që i intereson ne këtu është që kë i juojm os besimtarë dhe pse thoshin la ilahe illallah, kjo tregon që fjala la ilahe illallah i bën dobi njëri për të hyrë. Por ajo do të plotësojë disa kushte bashkë për të vazhduar, për të pasur fuqi në vërzimsi kënde fjala. Kjo është e dyta ose e treta, themi. Është e vërtetë që fjala la ilahe illallah i bën dobi njeriu. I bën dobi njeriu, si një person i cili vdes. Edhe në momentet të vdekjes thot la ilahe illallah. Thot la ilahe illallah. Thot la ilahe illallah, kjo është për shkak të një kriteri Ishte kështerë, ose ishte pafefare, edhe i flitet për islamin, e thot por në përnoj islamin dhe dëshmon shahadetën, dhe vdes të legendje, këti person i bëndo bifejn e lajn e lëllah me i gjma në umetit islam, i bëndo bifejn e lajn e lëllah. Ndërsa një person, i cilë e thot fejn e lajn e lëllah, pastaj nuk vdes, për po jeton, dhe i jebët mund si për të tuar, dhe i thot fal namazin, e thot se fal, jeb zekatin, sejab zekatin, kë që të mundë dalimin e pari dhe dy të shumë i qartë, sëpse i pari vdish dhe nuk pati mundësit kërën të punë më, kurse i dy të kështë mundësit dhe nuk i krejo. Qështë që i pari e thalajnë në la dhe nuk bëri as një lojgjej që e kundështon dhe e zgidh të le lidit fort të se fjallë, kurse i dy të që bëri e thalajnë në la pas e bëri gjërë të cilat kundështon në formë qartë të le fjallë. Shë që kjo du tjetë mësë e qarë, në mëndën që që e lajle në la nuk i bëndë të bini një riu, nëse a i nuk i përson kushtë dhe saj në vëzhdi mësi. Pik tjetër dhe kjo është pik e fundi, farë dhe me ka që mbjullë dhe mësimi, themi, këta hadith, kjo është hadith dhe ditë i muadhit, edhe muadhit në gjemë në shaj që ka trasëntuar këta hadith, edhe i vetë nuk ka kuptuar për këti hadithi që nënë si namazin nuk është që firë Vetë është transmitusi, muadhi, është vetë transmitusi Aditi që thotë që më dërgoj Profesorim Jemen dhe më thaë fështoj njerëzit të shahadeti, paset të namad, paset të zakatej Nuk e kuptuar të shkatil, pëse nuk e kuptuar, sepse muadhi vet e ka shprejur qarë dhe ka thënë që nënsi namazit është mos bisimtarë, vetë muadhi redilonu Dhe këtë, këtë gjë, prej muadhi kanë të reguar disa djetarë Një përë ty është më në hazmi, një përë ty � është Abdul Haq al-Shibli 3 dhe Ibn al-Qayyim 4 dhe të tjerë. Të gjitha kanë treguar që Muadhi thotë që lënë si namaz është mosbesimtar. Thot Imam al-Mundhiri, ka thënë Abu Muhammad Ibn Hazm, Ibn Hazmi, që është ditë e një orë. Thotë, është transmetuar nga Umari, nga Abdulrahman ibn Aufi, nga Muadh ibn Jabal, nga Abu Huraira dhe të tjerë sahab, se ai person i cili lë një namaz të vetëm me dashje, desat al-koha, ai ka dalë nga feja dhe nuk dimë për të dhegjeje kondradit me sahabëve, kjo është fjale i ma mundiriut. Gjithashtu ka thënë në vëzhdim, ka, ka thënë El Hafidh e Abdul Azim, thot, është trasmetuar për një grubi për i sahabësh, edhe atyre që kanë qenë pastyre, se i personit cili le një namaz me dashje, dhe eri sa të dalë u mëkoa ti, a i ka den nga feja, është trasmetuar, thot, prej omerit, për Abdullah ibn Mas'udit, për Abdullah ibn Abbasit, për Muadh ibn Jabal, për Abdullah ibn për Jabir ibn Abdullah, për Abu Dardas, atëherë u bën kta përveç të mos i për në sa sahabë. Gjithashtu thotim Ibn Qayyim, ne kemi treguar mësipër thotë, nga Muadh ibn Jabal, nga Abdulrahman ibn Auf, edhe nga edhe nga Abu Huraira, diçka të tillë thotë dhe nuk dihet se asnjë për sahabët i këtë kundërtuar. Gjithashtu thot Abdul Haqq al-Shibli në librin e vet për namazin, thotë, mendimi i sahabëve radhjallohen hum dhe i atyre që janë pasë kanalë mës të tyre, është se lënë si namazë e që e le një namazë, me dashi e desa dal koha vetë, gjithë koha vetë me dashi e le desa dal koha, është i dal nga feja, për tyre e tyre e thë të shumë në Khattabi, është muadim në Gjebel Abdullabin Mësudi, Ibna Abasi Gjabir, Abu Darda gjithashtu është trasmetur nga Aliju, radhjallohen hum Edhe këta të gjithë, unë e shok të profetit së nëllohi sëllem. Dhe më dhe në dhe të apër mëndë dhe muadhi, që i nështë të rasmutusit të hadithet, nuk anë kuptuar të legjej për hadithet. Gjithashtu, e fundi, themi, sahabët të gjithë, shok të profetit sëllem, karënda korët që lënsi në mazit del nga feja. Atëherë, ata s'kanë kuptuar për këtyre argumenteve në përgjithësi, këtë që pretendohet që këto argumente tregogan sipas atyre që kanëën mosthyrë, që thotë tregogan se lënë se namazin nuk del nga feja. Ne e kujtojmë sahabët që transmetuosët vetë të tyre ditëve dhe nuk kanë kuptuar për këtyre këto lëgjë, por përkundër, s'e kanë rënë dakord të gjithë që lënë se namazit është mosbesimtar. Edhe në fundi po u them, mbas kohës së sahabëve, tabiinëve, domethënë ka pasur disa dietarë që kanë kundërshtuar këtë çështje. Dhe kanë thënë që lënë se namaz nuk është nuk është i dajmë feja. Ato rthem, nëse një person është i bindur me këtë lloj mendimi, ne nuk i themi që ky është i humbur, pse ky ka zgjedhur mendimin që nëse namaz në nuk u shafir. Por kujdes tek argumentimi. Nëse ti thuar për shkak të mendimit, thashë më unë në këtë përmendje mësimin e kaluar që Imam Aliku është me mendimin që nëse namazi në nuk nëse namazi në nuk u shafir. Imam Shafiu ka dy mendime. Kurse Imam Muhamedi ka me mendimin që është mosbesimtar pose bohanive është me mendimin që nuk është qafir, por imam ka i ma bohanive ka një problem tjetër me çështë që nuk ka lidhje me temën tonë, ka lidhje me çështja e akidës. Që dietarët që, që në këtë pikë janë te Henri Suneti, Shafiu, Maliku, Ahmedi, këto janë mendimet e tyre. Shafiu ka dy mendime, Maliku ka mendimin që nuk është mos besim, nuk është mos besimtar, edhe Imam Ahmedi është me mendimin që është mos besimtar. Çështja ështëu ne e justifikojmë ato që kanë kundështuar xhmawën e dietarëve duke thënë që ata kanë gabuar, nuk e kanë ditur që ka pasur xhma dhe treguam shembull në mësimin e kaluar që ka mos i që një dietar ta kundështoi xhmawën e Ummetit Islam, duke mos e ditur që ka xhma. Çështja është për të justifikuar nuk ka dëshim që ne justifikojmë. Ata dhe çdo kënd që ndjek mendimin e tyre, por që të mbrohet ky mendim që nëse në namaz nuk nuk nuk ka dëna feja me forcë të thuhet që kush e kundështon këtë ka humbur, kjo është më në një problem shumë i mbarë sepse i bie që gjithë izmaui mendis tam që kanë humbi në të vërtetë, por ne kë do të pas parasysh. E kuptuat i den? Edhe problemi nuk është ti është tek lënia e namazit, a e qunti mos bësimtar apo problemi është tek mënyra e argumentimit. Aty kujdes. Po çesë ti argumentonosh me gjithë argumente si argumenton me urgjiet për çështën e punëve që ka besim pasi uli pune, atë është problem. Nëse argumenton me argumente tjera, atëherë kjo është çështje kontradiktore që domosdën dietarët më pas kanë pas dy mendime, edhe pse sa hap kanë ndaqort, edhe them që mendimi i sakt në çështje është që nësinomazë del nga feja, sepse ky është gjithmonë me Islamin, edhe dietarët janë kundërshtuar ta ata e justifikuar dhe lutim Allahun më duhet ti mëshoro ta të gjithë. Edhe kush ndiej këtë mendim për ne nuk është i humbur, por themi që ky nuk është mendimi sakt në bazë argumenteve që përmendëm Allahu shprehet mirë gjithë dhe na bën Allahi përziati.